A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah wa laa wa laa wa laa wa a'udzu min syururi nafsi wa min syururi syaithan wa min syururi a'malin man yahdihillah falaa mudhillalah Aishhadu ان لا اله terminar Allah waduhun لا شريك Aishhadu anna Muhllyd an adulizu wa Rasuluh Allahumma salli ateu Sayyidina Muhammad wa ala wa abisa أعوذ بالله الرحيم والعصر إن خسر. إلا من Aakul Allahima sinkjarbits第三era Rasul Rahim wal Asíri Innan la nuna thena nafi khusm Andnan nadina la manua mina shari khihaji tabar Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam amma salaka tariqan yaltamisu fihi 'amman sahadallahu lahu wa rabbina ladna fa kama qala sallallahu alaihi wasallam ayo ayo bodu samsteh ne ini khair sab tak apa masalah eh baiklah dulu jadi alhamdulillah mampu sekali deng lagi tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa <negócio> Bahagia Bahagia Bahagia Bahagia Bahagia Bercerita dengan ni'mat Ini ni Dapat datang Lebih jauh-jauh ni Bahagia emu ni Ni'mat besar Orang dapat duit Dapat harga Dapat sesuatu Oh ni'mat Alhamdulillah syukur Melui Ini dapat datang Bahagia emu pun Ni'mat besar ni Yang lebih besar lagi, Ni'mat Dia punya ni'mat Harta benda Sebagai jadi kita bersyukur Senat nak datang Saya pun tak mampu nak Tak menarik Korang pun datang sini Saya pun tak sangka yang akan datang Daripada mana-mana jauh sana Utara Selatan Timur Barat Yang akan datang Allah, KS Bangun Setelah orang Allah Allah, kita, Allah yang tak, sama. Jadi kita kena rasa Kena rasa dengan ni Kena rasa juga Yang Allah yang gerakkan saya datang ke sini Allah yang bagi taufik Membuat saya datang ke sini Saya tak datang Saya dihantar Saya digerakkan oleh Allah Itu mak rasa <coughs> Bila kita syukur naik malam, Allah tambah Baik insya'katul, ma'aziyyandakun sikur di mana buat tambahan. Tambah, tambah, tambah, tambah. Dia nak istiqamat, usulah. Kasi anmun bitulis zaman. Enak bermuni ya, dikasih kudus bulan-bulan tak buat bertahun-tahun ya pulo-pulo tahun baru bawa dah bawa ke dapat ilmu. Hakikatnya ilmu bukan maklumat. Maklumat boleh beli buku baca ke rumah Tapi ilmu tak payah dulu. Ilmu ni nur. Ada ilmu nurul. Ini no, ilmu nurun. syair Imam Syafi'i pun kan yang masyhur tu. Syakau tu ila waké ansu ilhizi. Maksudnya ini apa? Komplain dekat guru dia wakeng darah ansu ilhizi tentang ilmuhan dia dalam hafal semacam itu. Wah, awal sini kita kilmahasi. Maka guru dia mungkin telah nasihat dia mahu supaya meninggalkan ke masyad. anna ilmu dulu, karena ilmu dulu lah yang tu bilahasi. Tidak akan diberi kepada orang hati yang memahsyat Jadi ilmu ni, mula-mula datang daripada Ibrahim Tuhun Yang dia punya lagi Laki Islam Salaf hmm, Nur ilmu yang ada Dalam daripada itu akan terpancar Daripada barang-barang bersabar. Barang-barang sahabat Bukan dengan murid yang tabin, tabin Daripada selesilah kita ni Yang mengajar wazhab syafi'i kan? Dia pun selesilah Bersama Sampai lah saya, ayah guru saya dan saya Cuma tengok kemampuan orang tu lah Aku sedih. mana sebersih mana hati dia Banyak tu lah ayah mu yang dituangkan Dia limpahkan pancaran rohani, limpahan rohani dia panggil Itu ayah ilmu. Jadi seorang yang buduh dalam majlis ni bertalatin dengan guru jadi kalau niat dia betul azam ilmu dia akan dapat pancaran limpahan rohani daripada guru dia saya pun tak tahu lah berapa banyak yang saya dapat berapa so, banyak yang akan disinggah kepada Allah alam itu Allah yang tahu macam mana nak pusingkan hati <tuh> paling adalah hadis begitu banyak macam Quran dengan mawad Hmm? hati dan akal untuk membersih akal ni memang bersih akal ni jarang di cermari oleh dalam badan manusia ni ada hati hati ni raja dia akan buat keputusan nak datang haji, tak nak datang haji ataupun nak pergi jalan apa yang nak segala yang kita nak buat hati yang buat keputusan akal bagi nasihat nafsu pun bagi nasihat juga sebab <laughs> nafsu punya nasihat ni dia punya melakang ni syaitan disebalik nafsu ni syaitan akan bisik pada nafsu, nafsu akan hasul kepada hati begitu juga akal akal ni dosing. akal ni yang disebalik akal tu bisikan maraik, para malaikat. jadi di dalam diri kita ni secara rohani ada pertempuran antara dua bisikan bisikan malaikat kepada akal, kepada hati dan juga bisikan syaitan kepada nafsu kepada hati. Hati buat pusinglah kalau hati cenderung kepada nafsu, Maka dia jadi hina apa bila datang. Tapi hati itu dia cenderung kepada akal, dia lebih mulia kepada malaikat. Hati ni raja ni yang buat pusing. Bila hati dah buat pusing izah dengan hadis Nabi tu kan, inna fi al-jasad semuanya dalam ajaran Islam itu ada satu gumpalan darak iza saulhat saulhat ja sada kullu kalau benda itu baik baiklah seorang duta iza fasad fasad ja sada kullu ala wa kalau benda itu tak baik fasad tak baiklah dia seorang duta ketaila itulah haji jadi kalau haji dia dah berucap tak dia kaki pun melangkah Semualah madan pun hadirlah macam di pun dia tempat kempal lah dia bergerak ke negeri Sudan Israel lagi jauh tu segala hati berbujur tanah datang lagi nak pergi ni orang ayam dia tengok ayam jadi hati ni dia raja jadi yang akan membuar hati ni dua sentiasa sampai kita mati akan berlaku berterusan pertumpungan di antara Bisikan para malaikat dan bisikan syaitpat Dan yang akan terus berlaku sampai kita mati Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah Jadi kita menang dulu ni Kita menunjukkanlah kebaikan tu Maknanya akal yang menang Kalau kita buat masyarakat, buat salah tu Boleh lihat nafsu yang mana Nafsu dia bukan kena buang semua Dia kena kontrol Macam, Sebenarnya pembahasan tu sahur Jadi tanya tadi nak bersihkan hati ni Kena banyak bersih yang Dia ikut Tassalam ni banyak lagi Cara dia Takhalli Tahalli Tajali Tapi secara simple dalam hadith Seperti itu kan Hati ni berkarat Kena bersih Kena air Cara nak bersihkan hati ni Perbanyakkan baca Al-Quran Dan mengingati maaf Siapa katam Sebulan sekali katangan Al-Quran Sebulan sekali katam tapi tak tu lagi kalau tak betul lagi mungkin seminggu sekali kata itu pahala dia Pak saya tiga kali pahala pun pahala sama dia pahala macam sama pahala dia tapi tak dapat hakikat kata masalahnya tak dapat kesan nantijah tak dapat dua bulan sekali macam mana ni lagi lama ni enam bulan sekali kata Tuntutan Al-Quran kena khatam 2 kali setahun Maksudnya 6 bulan sekali lah Itu tuntutan minimal Sekuang-kuangnya Kena khatam setahun 2 kali Setahun 2 kali berarti 6 bulan sekali Kalau 6 bulan sekali berarti 30 juz 6 bulan Maksudnya 1 bulan 5 juz. Satu bulan 5 juz. Bulan lima jus, minggu, dikau sejusan seminggu berapa? Sejus lebih sedikit, berapa? Seminggu sejus lebih sayi, apa? Satu jus dah dua puluh dua puluh lah, apa lah? Dua tiga lah, dua tiga mungkin lah. Tahu tak? Ajar, dua tiga mungkin lah tu, ah? Enam lima, lima lima lagi. tu, geng kita tu dah tahu Rupanya bateri wik Tuan-tuan Quran nak baca Kalau Allah Nak cinta ke Allah lah ni Ke okay, tak ni semua ni Dia kena istiqamah Kena istighamah baca Quran ni Tuan-tuan yang tidak dapat tidak. Kalau Kalau Apalagi orang tu dia libatkan dia dengan dakwah Dengan ilmu Dengan tezkiah Dia kata tak baca Quran tu Pelik kan? Satu benda yang Akal tertinggi kan Mustahil <laughs> tel Tila asli Kita <coughs> tahu tu macam ni Dia Nafi sallam Dia kumpul sahabat Dia tanya Siapa ini naik puasa? Siapa ini naik jenazah, Siapa ini naik syedekah? Tapi tanya Bukan niat nak riak Niat nak apa ni bagi galakan kepada orang lain selalu yang kat tangan semua buat kat sini semua dia buat jadi bukan berarti kita tanya seorang badan tu, anak-anak dia hantikan pengkat tangan dia, reak pulak ni tak ada, tak ada, tak ada sunah Nabi insyaAllah mulai besok lah ha? start ni kita ha? tak tahu aja. saya dalam apa ni, syek kita seorang ni minta buat kelas tajud hari mat tu malam Kelas 6 hari start eh, ayat malam 6 hari masyarak Adalah dah 7-8 datang Kemudian Tajwit Minta Minta hari bulan-bulan start ini Minta Jumat malam InsyaAllah nak belajar Tajwit Boleh taksir, hadis, tajwit, kursus, berstolak Apa segala macam Kalau tak tahu hari Senin malam Pemagrik Ini macam mana? Ini? Quran yang baca dengan fardu kifayah hukum dia belajar ilmu tajwid dan fardu ain membaca dengan tajwid yang betul. hukum membaca Quran yang betul dengan tajwid yang betul dengan lakraj yang betul dengan sifatul huruf yang betul hukum dia fardu ain setiap orang baca dengan betul dan hukum mempelajari dia fardu kifayah dalam satu family tu at least one or another mereka boleh tahu kalau mereka ada salah Mereka nampak-mereka macam ni Sifat buruk macam ni, tajuk macam ni, wakam macam ni, tidak macam ni Sama lah orang nak pergi pohon tu tak, tak dapat tahu kan Sementara saya masih dekat sini InsyaAllah lah apa yang saya boleh buat ni Datang lah yang, yang boleh datang lah, yang jauh Yang kerja peluang tu kan Siapa yang free-free ni, sementara masih belum kawin lagi ni Belum ada kawin-kawin Bagi saya pun free juga. Tapi saya tak kahwin ni Berserah <tuk> <tuk> kahwin, sudah Kenapa saja tak mas, free Penting datang, seorang, dua pun saja Ada minggu-minggu dia, dia malu kan Kenapa saja seorang dia, dia datang saja dulu Apa yang nak yang rumah InsyaAllah eh? Ini nak bagi sikit Bukan tema Minggu pertama tu saya ceritakan Perjalanan macam mana Sahabat, tabi'in, pekah Terbuka kembang macam mana Tapi sekali jalan orang tak faham Saya akan bagi tiap-tiap minggu InsyaAllah sikit-sikit Sebab bahawa kena ikut ulama mazhab sampai yang kata apa mengkafirkan ke mazhab mana dia. Macamlah tu tu dia nak nampak sikit kembali kepada al-Quran dan hadis. Okey jadi sebabnya memang kan? so, em betul ikut masyami? kenapa dengan Imam Syafi? Kenapa dengan Imam Rafi? Kenapa dengan Imam Malik? Sebab so, ikut Quran dan hadis. Dia punya sebabnya kenapa ni ikut mazhab al hadis Ujung dia apa? Taukan ni lah Taukan ni lah Taukan ni ni lah Selain itu dah jawapan ni kan ya. apa, hmm? apa jawapan ni? Apa jawapan ni? Ha? Jawapan ni senang ya. Habis imam syafir tak ikut hadis je ya? Imam Malik tak ikut hadis je Imam Al-Nafir tak ikut hadis ya? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nafi'i Imam Nafi'i Itulah orang yang paling paham tentang Quran dan Hadis Lepas lagi teka dia Simpel lah kat situ dia Dia nak pusing kita Dia nak pusing daripada dia Imam Syafi'i kat Tawrat dia Ini dia Orang yang Alamun Nasbim Quran Sunnah, Imam Ahmad sendiri Beritahu dekat Imam Israq Ketika kita menghadiri majlis Imam Syafi'i Dia kata Alamun Nas untuk pasal hadis, orang oh, yang paling faham ke surah hadis उमेश pagi. genius. Ikut dia. Tentang surah hadis. Bagi dia punya data sini. ni. dia. tadi. Kalau malas baca buku ni, boleh tumpu dari dari suka baca podcast. Sebab jaga kemborok tu bagi segala benda family tree tu lah. Dia tahu kan. umum ni semua macam ni, dia nak cakap tu Kemana ah. pakar? Ah, semua ilmu berasal dari. dengan para sahabat para para sahabat yang digelar fuqaha para sahabat macam nabi akan kata kepada muaz bin Jabal akramun nafil halal haram habis ni iktiraf muaz bin Jabal Orang yang paling tahu tentang halal dan haram guna Allah tadi beritahu kepada Aku yang belum ibu ibu masyarakat kau dengarlah sedarlah anak sekalian ni nabi kita aku ni gedung ilmu ahli ni pintu dia ini. Kemudian untuk Ibn Abbas Bila Allah orang, orang Fakih Bukuddin Wahalim Bulta'wil Bila orang orang tulis Beliau jadi Fakih dalam agama Dan faham dengan tafsir perhat Dia sengah-sengah sahabat Dia memang hmm, Pokahak lah Orangnya Pokahak kan? Itu dah berkata Dua hadis ni mahdis Pokahak tau Pokahak Takut-tutut kan Berlepas tentang Fakih dengan Pokahak Pokahak ni orang yang Membahaskan ilmu, ilmu feka semua fokahak mesti muhadis Dia beritahu tak taksir, dia beritahu hatis, dia tahu usul mereka, dia kena tahu semua ilmu Mantik, walau lahu suara semua, nasib, mancoh, jadi fokahak ni Tapi bukan semua muhadis fokah tak semestinya Ada sengaja dia muhadis saja dia berlagak, dia muhadis nah, Itu dia, dia cerita muhadis ini je kan Al-Fatih, Al-Fatih, nah, nah, Al-Fatih, nah. Kita buka ha, buka ha. Imam Malik, eh, Hasan Basri, Syekh Sa'udi. Orang yang betul-betul faham lah, Macam mana ni macam apa hukum ni berpulangan hadis dengan usul-usul dia sendiri. Jikalau kita faham hukum ni, kita kena dengan kita relate dengan yang buka ha, bukan yang modis. Modis ni kita relate semua hadis tu leli amalkan yang nasih yang mansuh, yang macam-macam. Lah. Dan penilaian sesuatu hadis Menurut muhadisin pun berbeza dengan fukahak Muhadisin kata hadis ni sesuai Ada lima syarat Itu dalam bahagian solahan Tapi fukahak di syarat itu Tak perlu lima syarat Jadi untuk menilai satu hadis Fukahak dengan muhadisin dah berbeza Jadi muhadisin kita tak sesuai Fukahak ni fokus kita kepada macam ni Nak sangka sunang nabi dia amalkan oleh semua maka di sini dia mungkin akhirnya selesai. Lepas tu banyak-banyak penentangan ni oleh golongan-golongan yang pengamal hadis. Yang mereka pandei dia ikut ni, so adil je al-hadis ni, al-hadis. Imam Syafi'i di antara metode dia dalam mazhab dia kan last benda yang lastas. Jadi bila dia tengok ada satu hadis yang mungkin doa tapi dia al-Sufyan dan Syafi'i dia akan dinaik ke derajat Hassan dia, dia tengok tak ada manzhab di dia ambil jadikan awal manzhab sebab dia tak tanah ada satu sunnah Nabi pun yang tidak diamalkan oleh umat dia mungkin kalau kita bandingkan batuah itu di bandingkan manzhab dia akan lemah ha, itu benar-benar dia ambil peruang itu umat ha, Syafiq ini lemah seperti adik lemah umat Syafiq ini jadi dia diklarakan nasirul hadis pembantu hadis dia nak semua hadis Nabi ini diamalkan. Sana abis tinggal. Kalau dia pos ni pilih hadis yang sama yang kuat. Sama dalam zaman zaman hari ini semua lihat jadi satu. Ini yang lain hadis yang hadis yang tauhid ni bukan hadis tudoh air berapi berapi yang lewek hadis tudoh air. Dan kalau zaman Evan ni pun lah, tak ada pakai kopi alam biasa, pernah terbet ter ter ter tengah di tengah sekali buka baca hadis dua yang rom hadis hadis rawi-rawi yang mereka hadis tu dia. Ya tu pun menurut. Itu pun silap. Ini kata dia doa, ini kata ini isak sikah Yur Itu pun kat situ nama-nama para-para ulama muhaddisin yang terkenal, para baca kitab lejar ya, kita belajar hadis ni. Saya dah dulu di zaman Abi Da'lam, kenalah. Salah satu yang masyur dasarnya, yang JIMAT, apa, Shalim, ini, Yang jenis dia Apa ni Dah hajar sekali ni Dahjir ut-tahzid Dahjir ut-tahzid Isra cerita Dalam buku tu Bersama-bersama ni ada 12,000 Nama perawi-perawi hadis kitab Yang menang Yang dalam tu ada Nama perawi-perawi hadis 12,000 Tapi ni tahu lah Dengan bohong Dengan sepuluh Dengan kincin beli Dengan kincin beli Dengan kincin beli Dengan kincin beli cerita Dia bukan Lebak sebab itu kan dalam agama ni untuk dalam ada 3 perkara boleh kita kedahkan tentang keadaan diri seorang Untuk menentukan hadisnya suai atau suai, padahal dia lemah ke, kuat ke, pelupur ke, menipu ke, buat hadis ke Jadi kami telah, waktu dalam menentukan seorang orang itu bukan semua sepakat Mungkin Imam Bukhari kata dia suai, Imam Ahmad kata dia tak suai Adi Bukhari kata dia ini mungkin jujur, ataupun Ahmad kata dia mungkin tak jujur jadi ulama-ulama pula bila dia tengok macam tu ada yang ekstrem macamnya ini jauhi. Saya punya pandangan dia tadi kita Dia tak boleh skip pun kalau Rodrigo ada skip sikit dia best. Baik bodoh. Kita datang apa penting Imam Zahabi, Imam Syriti dia betul sampai lekat. Kita ada setengah tu yang at least ada seorang pengadis ni kata dia ni jujur. Okey, sebenarnya dia. At least ada seorang kata yang semua dia pun dipunggung-punggung Tapi at least ada seorang kata dia jujur, tak boleh dikandik Ada sengah itu Ada sengah yang setiap itu Soorang dia kata dia ni jujur, memang kita tolak dia Jadi dalam menilai hadis pun ramah silam Muadisin antara Muadisin menghilang Antara Pukahak dengan Muadisin menghilang Dia pun sebuah ikut turut sama dalam dalam khilam tu Kadang-kadang dia ikut Muadisin menghilang jadi kita orang-orang ikut apa yang telah diputuskan dalam mazal Sudah Nak jadi pun Nak naik ikut perkembangan mazal Nak jadi perpahal jadi muadisi Boleh, banyak lah 10 tahun-tahun lah Baru dengan baru Sekarang dulu, belajar. baru Habis makanan asal, tahun Jadi muadilah Oh, wakiskan Wajisik Faham 10-10 tahun, memang Syafiq itu 40 tahun baru muadisi Faham semua khilaf negara Selamat ulama yang terkenal. Yang terkenal muhatisir. Yang terkenal putas sebelum dia. Faham tak ada je ini kasar dia ikan nanti tak muat ni besar dia tak ada je ini yang lebih kurang ini seri kasar muslimat nampak tak nampak bolehlah nyuntai-nyuntai sikit nampak nampak kan ceret kasar Kita betul-betul macam jap ini Abdullah bin Umar, ni di Madinah. Anas Malik Malik, di Madinah. Abdullah bin Alpaz, Maknanya Makanya Abdullah ni, kena bawa balik sini sebut. Abbas bin Udale. Abbas bin Abdul Udale baji Nabi. Bagi pula Abdullah bin Abbas kan Mekah Ini Mekah Ini Madinah Abdullah bin Amr bin Aziz Nanti ada lagi banyak ni Mu'an bin Jabal dekat Isyav Abdullah bin Amru bin Az Di Nisir Kanin Ali Masud Asumul di Kufar Tidak ni ambil kuang, yang satu kata satu dua sisi lah asanah ni ya, banyak ni kan nak macam tu ni dia menggantau seluruh, seluruh kuota Islam ni Anas bin Malik, Raja bin Nabi pada bin Nabi, Raja bin Nabi, Raja bin Nabi Raja, Raja Nabi, Mulihan Anas bin Malik yang murid, yang rapi, ah. Rapi, ah, ni yang murid yang Malik, dia rapi'ah rapi'ah ni anak murid dia maling Allah bin Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Asyik malik masal, malik bacaan ni. Kemudian ibu ni mengkab belum dapat ambas, murid Amru bin Dina, atau bin Abdullah. Kemudian Amru bin Dinar ni. Asyik murid subjek yang nak lima haji sin, ibu injurai semua haji Lima mualifah belajar berita terlambat. Kemudian dengan yang nak murid ni dua murid. Muhammad bin Hasan Al-Shaibani dengan orang Abu Yusuf ni anak murid Muhammad Al-Faq belajar dengan Muhammad bin Hasan Al-Shaibani belajar dengan Muslim Khalid dari jani di Mekah im dalam Andung belajar Imam Malik, belajar dengan Muslim Khalid Al-Jani banyak lagi lah ni secara umum, Ini nampak kan mazhab tu datang dari mana ni nak panggil mazal macam Syafiq, mazal-mazal Syafiq, boleh? Minta nak panggil jadinya, kita panggil mazal-mazal Syafiq, bolehkah? Orang yang panggil macam -ma Syafiq tak pergi ROC, register nak buat mazal nama Syafiq ni Dia belajar, belajar nantikan kesalahan dia nanti Akhirnya orang pun ada, dan pun ada mana-mana, dia pula Syafiq Itulah mazal Syafiq Ini secara khas dan khasra Ini ada detail lagi Nak, Yang Syafi'i sahaja Ini kan 4 mazhab eh? Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi Imam Malik, mazhab Maliki Jadi Ini Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali Ini punya uh, Kaitan antara 4 mazhab ni guru ibu ani pawang nanti panjang berenda Rasulullah Muhammad al-Qamah al-Sin Ali bin Abbas Al terus silas mazah Hanafi ni mazah Hanafi ni dia dukin kepada Ibnu Abbas apabila masuk dengan Al Sin Ali jadi pupuh pada zaman Islam di zaman antah dimasukkan dengan Al Sin Ali untuk ajar orang agama dan mohon sebagai kak pufuh jadi kalau kita tengok silas mazah Hanafi dia dia ada pijarilah juga Obama, Ibrahim, Nasahi, Ahmad, Surokhil dan Nabi Muhammad Salahan Nazi dalam kalau Maliki tu lah banyak pergi kepada Ibu dengan anak-anak -an saya -an, malik nah, Imam Syafri, dia belajar dengan Iman Malik, dia belajar dengan murid dia tak sempat dia pun kan, ni tak meninggal dia meninggal sejak-jakul di maupun ijala Imam Syabri'i lahir sejakul di maupun ijala jadi ni orang nak kita tengok imam kau ni selagi imam kita orang tak mati tak meninggal siapa lagi lahir. Ya ni kita tengok imam Syafi'i ni memang jawap memang ah, tu tak penakut imam kita lahir dulu meninggal. <laughs> yeah, ini, dia pada Syafi'i yang ada sini dia dah sejarah sikitlah. Zaman 40 tahun lalu ni 500 lebih. Orang dari daerah mawa Unggahar Orang kampung tu Bila masaknya pergi masuk Orang ke kampung tu Orang tinggal macam sama nanya Orang berada, berpura, bunuh-bunuh Zaman tu lah Sekarang pun orang India, Pakistan Saya pergi-jaga <laughs> Saya pergi semayang ni Lepas semayang ni kalau menjej Aduk apa ya Hmmm, hmm. dengan kan? Kan, macam ni. Ada tak lah, di luar yang mana sih? Ini tak ada salah. Padahal apa? Anak murid mesti anak murid. Anak murid ni mama bilangkan saya begini. Anak murid boleh mama ini. Anak murid boleh mama ini dia pergi masjid macam ni pergi masjid kena belasah dengan anak murid imam malik nombor tajalah ni macam macam dia pergi masjid dia buka al-quran habis semua masa tu selama 2 jam imam malik umpamalah masjid yang masyhur pergi masjid buka al-quran dia semua lalu lihat dia tadi dia orang 50 ribu gitu belasah macam ni dia belasah selera <tuh> Kalau kau nak nak kita tak kembali gurugurahan hadis. Ini ni. Sudah nak dia ni. Silislah dia. Ada lagi satu yang Syafi'i saja nak lagi ke sedu? Nak sikit. Boleh. Kita banyak-banyak sama-sama nak bayar petang. Ini tak banyak orang tahu. Orang tahu fikah oh, hukum sembahyang banyak orang tahu tapi ini banyak orang tak tahu. Susah nak bagi. Tak boleh hafal. Nampak Di mana boleh kenapa datangnya mazhab tu datang, ini, nampak. kau yeah, lagi dia pergi ke Syam dia belajar dengan murid apa ni Imam Azain pun mazhab juga zaman dulu Imam Azain satu kendali mazhab juga dekat Syam tapi mazhab dia pupus sebab tak ada penerus kemudian mazhab Imam Laib bin Saad dekat Mesir Iman Syafi belajar juga Mazat pun nak pupus Dan Iman Syafi juga belajar di Yaman, Mereka kata dia belajar Iman Syafi paksa baru Ini baru belajar tafsir Quran, Kejumahan Public Indonesia Dengan Kejumahan wargani muslim terus, misi <tuh> Ada nak tanya Ada, yang, ada yang? Ah. Uh, Muhammad bin Hasan ni dia belajar dengan Imam Abu Yusuf. Dia rak, belajar dan juga rakan seperguruan. Seg segul oh ya, yeah. belajar. Sama-sama murid Imam Abu Munifa. Tapi dan sambil tu saling membantu ibu Munifa. Imam Abu Yusuf ni lebih tua sikit. Oh. Imam Abu Mu Yusuf ni lebih tua sikit daripada Imam Muhammad Hasan al-Syahrani hmm. ni. Dia mana dia lama lagi lah perguru uh, dengan uh, dengan Imam Munifah dan Imam Muhammad bin Hassan datang kemuliaan dan pada Imam Sama-sama, sama, -sama dengan guru dengan guanifah dan pada yang sama pun, dia belajar dengan Abu Yusuf ha. dan dia adalah Qadir Abu yang pertama Apa ni kerajaan Bani Humayah Sama Abu Yusuf Orang kata Imam Malik Talbi'in Imam Bumalifah tabi'in Imam Syafi'i tabi'at tabi'in Ada yang kata tak Imam Malik ni tabi'at tabi'in Imam Bumalifah pun tabi'at tabi'in Imam Syafi'i ni tak tak termasuk langsung Lepas tu Anak-anak tabi'at tabi'at tabi'in Kila faham itu pendapat Kan lebih tahu ada yang pendapat kata kalau ikut tahun 100 tahun pertama sahabat 100 tahun dulu tabi'in 300 tahun ke yang tu tabi'at tabi'in Itu ikut tahun sebab hadis Nabi yang kata Uh, khairul Huruni Tabni tu kan Sebaik-baik kurun kurun aku Sumalazi Nayalu Nahum Kemudian kurun lepas tu Sumalazi Nayalu Nahum Dia ikut kurun dengan sekitar tahun Satu kurun dengan sekitar tahun Jadi maknanya kalau tiga tu Sahabat, Tabin, Tabin, Tabin, sekitar-sekitar tu Tiga ratus Kalau ikut tahun Imam Syafi'i, Imam Syafi'i termasuk Tabin Tapi dia minta tak ikut tahun Dia, dia ikut istilah Berjumpanya Sesawang tu Macam sahabat kan Jumpa Nabi'i Beriman dan mati dengan beriman Tabi ini yang jumpa sahabat Beriman dan mati dengan beriman dan Tabi-tabi ini yang jumpa tabi Jadi Imam Malik ni jumpa dengan sahabat Dia berkata dia jumpa dengan sahabat. Waktu Imam Malik hidup tu Sahabat masih ada Cuma Imam Malik tak pergi jumpa Sebab dia duduk di Mekah tak keluar bagaimana pun Masa zaman Imam Malik masih hidup ada beberapa lagi sahabat Yang ada dekat Kupar, dekat Baghdad Dekat Mekah Tapi memang Malik tak boleh jumpa Jadi kalau yang buat syarat Kalau nak jadi, tapi ini ha, jadi ni, dia tak pergi ni kena boleh jumpa Jadi saya ni hilang dia Memang Imam Malik dia tak tinggalkan boleh nak Dia punya pergi pergi haji Dia tak mau keluar dia boleh Jadi dia ada kesempatan Untuk pergi jumpa dengan sahabat lah Dia pergi jumpa, sahabat lah lagi ni Seperti dia tak jumpa Jadi nak kata tak diim ke dia setelah orang yang kata tabi'in lah Ikut masa dia tabi'in lah Dia tak berjumpa sahabat dia Mesti masa dia hidup tu sahabat tak ada Zaman sahabat dia zaman tabi'in lah lah Imam syafi'i, tu lah Kalau Imam kalau imam Malik tu dah tabi'in Berarti Imam syafi'i tak biar tabi'in Sebab dia jumpa imam malik Sebenarnya, Sebab dia sebab kata Imam Malik bukan tabi'in Sebab dia tak jumpa sahabat jadi Tabi Atta Bin Kalau Imam Malik Tabi Atta Bin mana Imam Syafi dah takde lah Pasal lepas tu dah takde barang Pilih yang lain dengar Jadi Tapi orang kata banyak lah Imam Syafi tadi Atta Imam Malik dengan Imam Malifah Tapi Banyak orang pegawai situ lah tu dah tak ramai lah Waktu zaman Imam Malik dengan Imam Malifah hidup Dah tak ramai lah sahabat Tinggal beberapa orang lagi Dah tak ramai yang hidup sahabat yang meninggal last pun Anas bin Malik umur dekat 100 tahun Jadi waktu Imam Malik masih hidup Anas Anas bin Malik pun ada lagi ada lagi sebenarnya tak pergi jumpa. Ingatkan dia sebab birthday, apa acara semwal amat zaman. Leh. Sahabat ha. Ahlu Sunnah wajam lah Siapa yang bagi title tu Di dalam kitab tauhid ni dalam belajar ni eh? Sikit lagi nak masuk semalam Cuma kita dah stop beras tu Nak, nak, nak, nak Renggah Sikit, sikit point Point Muka surat Bagi kitab Tawheed Kalau orang buka balik kita tauhid tu Depan sikit sendiri, kita, pas kita ni kita ketinggalan. Ini ada hadis Nabi itu yang sawadul azam. Sawadul azam itu dalam senarai majority orang Islam. Jadi itulah hadis nama jamaah. Kesepakatan ulama, majority ulama, jumlah ulama sepakat kalau Kata al-Sunnah itu adalah orang yang ikut salah satu lempar wajah dalam fikah dan ikut salah satu daripada asyari atau madzhab dalam akidah itu al-Sunnah jamaah. Jadi semua kita di seluruh Asia, semua kita di seluruh jamaah, kita tidak pun kita di seluruh jamaah. Apalagi diwangi, diwangi lagi lama pun di seluruh jamaah. Tapi itulah. Majoriti ulama'ah Kawakal ulama'ah Yang Nabi tak kata satu pun Nabi kata ma Anak Halai washabi, sahabi Apa yang aku berpegang Aku dan sahabat sahabat Aku berpegang atasnya Itulah sunnah wal Sunnah ni Nabi Jama'ah ni sahabat As-sunnah tu Nabi lah Wal jama'ah tu sahabat Jadi orang ikut Nabi dan sahabat Ada sunnah wal jama'ah Adi sunnah wal jama'ah Jadi semua claim Dia ikut Nabi dan sahabat Siapa yang kena ikut Aku tak ikut Betul tapi majoriti ulama' mereka sepakat Bila disebut Ahlu Sunnah Wajamah Berarti orang ikut salah satu Berputar mazhab ni dalam mereka Dan orang ikut salah satu Daripada berdua mazhab dan tidak Asyari atau Maturidi Ulama' lah tak, tak setuju nak terima Penampuan tu dia ni suka Dia kasi dia claim dia Ahlu jamaah, Wajamah Claim je nanti dekat Sekadar ni kita tahu lah siapa Ahlu Sunnah jamaah Yang masa Titel tu Ulama' yang create As-Sunnah lah uh, Ma'ana'alayhi wa'ashabi Apa yang aku dan sahabat-sahabat Berpegang kepada atasnya Warnanya sunnah dan jamaah tidak ada lah Dia tak ada sunnah dan jamah Dia kata ni Dia kata ni Sawadul Azab Lepas hadis dia Sawadul Azab Sawadul Azab tu Majority Nabi dan Al-A'ris Dia berkata Umat aku Tidak akan berkumpul Dalam kesesatan. Jadi bila dulu lagi Islam agama dalam sejarah membuktikan Majoriti ummah Islam berpegang pada mazhab salah satunya lah. dan juga apabila syariat terbentuk di di sini ini bila pelaksanaan hajat semasa lah itu Okey Faham? Jadi orang yang nak tin ni lah yang sembel jemaah apa? Ya. Kita bukan nak license. Kita nak amalkan. Kalau kita berpengar boleh sunnah dengan jamaah Jamaah tu Sunnah Rasulullah An-Nabi Malik, Rasulullah bin Umar, Rasulullah bin Abbas Jamaah tu Jadi orang yang ikut Nabi dengan jamaah para-para sahabat Nabi Malik, Syafiq Ibu dia berdata Ibu dia berdata ni A'ad, orang mana datang Klaim sejauh-jauh dia, dia nak claim dia A'ad Datang orang Muhammad ni nak keluar lah. Klaim senama-senama Bisa tangis aku dah pula klaim senama-senama Klaim Ok Misal apa? 33 Bersuci kan? Eh? Bismillahirrahmanirrahim Bab 1 bersuci Muka serat 33 Hukum Hukum bersuci Erti bersuci Bersuci pada bahasa ialah bersih dan terhindar daripada segala kekotoran Sama ada dalam bentuk hissiah Iaitu yang boleh dirasa seperti najis atau maknawiyah Seperti perkara yang memaikan atau sifat-sifat keci Di dalam fikah ni dia akan bahas Biasanya kalau ada istilah-istilah Dia akan bahas dari dua segi lafaz, bahasa etimologi. kata lagi dia segi istilah jadi kalau bersuci ataupun dalam bahasa taharah, kalau dalam bahasa kita baru taharah buat bersuci, taharah dia apa makna bersuci, dia segi bahasa ialah bersih dan terhindar daripada segala ketoran sama ada dalam bentuk hisriah hisriah ni benda yang boleh dirasa dinampak, dia pegang. Benda yang ada Ain Ada Ain ada apa? Ada Zat Ada Ada apa? Fizikal punya structure lah Dia dipanggil isiyah. Atau Mak Nabi lah Seperti perkara yang mengairkan Misalnya seorang tu Pada dengan kadang-kadang besar, kan Dua orang Seorang dia ada Tak apa Ada kecil, Ada duduk Ataupun ada besar Seterusnya beruduk Bila kita tengok tiga-tiga ni mana ada Pembedaan okay, Orang yang ada uduk normal Yang tak teruduk ni kulit dia jadi bimu Yang ada besar kulit jadi yuk Tak ada sama ni ya. Lepas dia beruduk Ataupun dia meniru baju pun tetap sama Tak ada perubahan tak nampak Jadi secara maknawi jadi, Dia panggil secara maknawi Secara batin Secara, secara apa Memangnya orang yang ada uduk. Lepas tu dia lentut macam-macam kan, pasal uduk dia. Tak ada perubahan daripada diri dia kan. Lepas lentut semua boleh jadi hijau. Wah ni ketur ni. Ini kenapa uduk boleh nak korang nak pakai Tak ada. Dia tak nampak. Dia panggil secara maklumat. Bingungan Najis macam Najis. apa? Kepai kencing, jual tayi ke apa. Benda-benda darah. Itu benda yang Najis yang nampak. kita, tahu ni Najis. Kesia saya panggil. Orang yang manusia. maknawiah Dia bersuci maknanya kita membersihkan diri daripada Kotoran sama ada kotoran yang air yang isyah Ataupun kotoran-kotoran yang maknawiah Kalau tak ada uduk, ambil uduk Ada secil, kalau ada besar, mandi wajib Hilanglah ada besar Kalau macam najis Buat air kencing dia buah Kena bersihkan, eh? buang angin dia Masuk Faham ya? Eh? Ini Bersuci Membersihkan diri daripada kotoran Sama dalam bentuk isyia Ataupun mahalia Kalau dari Imah Ghazali Yang saya tak tahu sikit Imah Ghazali Dia bersuci dengan empat peringkat Ini ekstra Yang pertama menyucikan diri Daripada Atas dan kotoran Jangan lagi Ini peringkat pertama Imah Ghazali ni Membersihkan diri daripada kotoran dan najis Ataupun kotoran dan Atas Peringkat kedua Membersihkan diri Dan anggota-anggota Badan seperti mata Telinga Tangan kaki daripada Dosa-dosa Ataupun perkara-perkara yang dilarang Diharamkan Itu peringkat kedua punya Bersuci membersihkan anggota-anggota zahir atau tangan, telinga, kaki daripada perkara-perkara yang haram ataupun daripada perkara-perkara yang tidak baik itu yang kedua punya peringkat bersuci yang ketiga punya peringkat bersuci menyucikan hati daripada sifat-sifat yang tercela dalam, main dalam batin Perekat ketiga, menyucikan hati daripada sifat-sifat yang tercela ataupun sifat-sifat mazmuma, Sifat-sifat yang tidak Tak baiklah Daruki Cemburu Sangka buru Tamak, ahlomba Cinta dunia, cinta kepada kemasyuran ataupun lagi? Riak, tak kabur Rasa diri dia paling best Yang semua yang tak baiklah di menyucikan hati daripada sifat-sifat yang tercela sebelum memasumah dan sebagainya ketiga dan pada cuci itu maknanya menghiasi hati dengan sifat-sifat yang baik setelah menyucikan hati daripada sifat-sifat yang, ter yang tercela kemudian menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji atau mulia dan yang keempat ha yang paling tinggi Membersihkan hati daripada selain Allah Malam dah banyak, Hati tak ada apa Tak ada apa Hanya ada Allah Itu Yang tempat Bersuci dekat tempat Bermakna selain daripada Allah ni Semua betul kan. Bukan hmm, betul, masak-masak betul, ya. maknanya hati dia hanya ada Allah. Itu menerima Gazzati dengan ikhiyam. Tambahan, ekstra. Dan satu waktu menerima dia dia tidak akan mencapai tahap 1, 2, 3, 4 tu melainkan dia kena menemukan itu, dia kena mencapai tahap pertama bila dia bersih daripada hadas dan najis Barulah dia boleh bersihkan anggota dia daripada masyad Dan bila anggota-anggota dahil -anggota dia bersih daripada masyad Barulah hati dia boleh bersih daripada sifat-sifat yang tercela Dan bila hati dia bersih daripada sifat-sifat tercela Barulah Allah berkandali dalam hati dia Dia peringkat ke Walaupun tiba-tiba nak pempai-pempai ya, je tak boleh Lepas tu kita kena bersuci betul-betul wudu sebenarnya seluruh-seluruh Kita macam ada syarat istinja, mandi wajib kena buat dengan betul-betul ikut hukum -betul. Nabi sini nak macam sesempurna yang mungkin segala yang sunat pun kita buat, segala yang makruh pun ditinggalkan dalam proses bersuci peringkat pertama barulah masuk peringkat kedua. Peringkat kedua pun harus dibuat dengan sempurna, naik dengan hati dia. Ah sekali lupa dah. Jadi lagaknya saya Allah. Bersuci mengikut istilah syarak. Bersuci mengikut istilah syarak ialah perbuatan yang apabila dilakukan akan mengharuskan ataupun membolehkan seseorang itu sembahyang didirikan ataupun apa-apa perkara yang berkaitan dengan hukum sembahyang seperti, seperti berwudhu. Kepada sesiapa yang tidak berada dalam keadaan buruk Mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi Dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan tempat Itu secara syarak, secara istilah Apa itu bersuci satu perbuatan yang dilakukan Dan apabila kita melakukan perbuatan itu Membolehkan kita beribadat. Contoh dia beruduk lah Orang yang tak ada beruduk tak boleh semayang Tak boleh, boleh berikan Quran Tak boleh tawar Tak boleh Apa lagi Yang mana yang kena wajib beruduk lah Tak boleh buat lah. Jadi bersuci maknanya bila dia buat perbuatan tu Beruduk kesannya ha, Dia boleh lah semayang Boleh tak berikan Quran Boleh tawar Jadi bersuci dari sini Syarak Ataupun dia dalam keadaan Hadas besar Mimpi ke Ataupun bersama dengan isteri ke ataupun apa lagi. Maknanya dia wajib mandi, wajib. Oh boleh dia. Oh yang berdua, kan? ha. Kemudian yang ketiga, menghilangkan najis dia pada pakaian. Jadi kita punya baju atau atau kain atau sebagainya kena najislah kan. Kena tai anjing kena cecair dia apa ke, kena, ke, kena, kena bersihkanlah. Itu pun bersuji juga washing, washing machine Jadi dua Satu bersih, satu suci Bersih lain, suci lain. Bersih, bersih Tapi tak semua yang bersih Boleh buat semayang Dia kena suci Suci ni syarat dia Paling kurang dengan air mengalir Hilang najis daripada Hilang air najasah Ataupun Fizikal Structure of That Things Kenapa hmm. benda tu lah Najib tu kena hilang daripada pakaian tu Baik dari segi warna, bau dan rasa Air kena hilang Kemudian setelah tu dia kena ada air yang mengalir Daripada pakaian tu Oh dia enggak suci Kena ada air yang mengalir Meshim-meshim tu mengalir lah, air bila masih lagi dalam kerana ada najis sikit-sikit dekat pakaian tu Kita tak dalam tu, rendam, pasang air Air itu bertakur, dia tak mengalir Terus Dia pusing, pusing, pusing, pusing, Terus air pun jadi najis Pusat pakaian tu jadi najis Lepas tu buang air tu Tapi ada senang saya dengar lah, senang-senang orang -senang mak Suci pasal dia mengalir Dia keluar aku escape ke Allah tu Tak tahu Allah lah Saya tak melangkan kuasa Kau ni pakai masing-masing Keputusan saya kecil Sama-sama Keputusan saya cuba kata-kata Ini jaman tu lah Sampai sebuah Ha? Dia jani air tak air lagi Itulah orang-orang kata Dia Dia tak air Dia pusing-pusing Dia buang air tu Keputusan dia masuk lagi Air dia pusing-pusing Dia buang Itu dianggap anggap Sebagai mengalir tapi sehingga ulamah kata dia tak mengalir Dia bertakung dulu Jadi dia bertakung Dia kena nak najis Dia jadi najis Air ke mana jadi najis Walaupun sikit Sebab dia kurang berdua lah, Dia jadi mutan najis Air mutan najis dia takkan bersih Kecuali telah rajin Dah basuh lebih dah Dia ambil pojit tu Ziru saya Perak Al-Quran masuk balik dan tu Nak dry ke apa kan Dry Itu yang lebih berhati-hati lah Yang saya tak pernah berbiasa bersih saya tak percaya Saya tak percaya Masuk tangan Tak sikit cerita saya punya Guru saya tu Dia tak baju dia Tidak dibasuh oleh perempuan pun Dia tak benarkan Walaupun perempuan Mahatak isteri dia pun basuh baju dia yang basuh baju dia khadim -khadim ni lah kadim yang betul betul warak dan tak kuat dia. Yang masak makanan dia, yang sediakan makanan ini pun dia beli di hasil tanah dia yang betul-betul halal dan kedai yang betul-betul dia yakin akan kehalalan tak ada lipat, tak ada berapa. Yang masak, kalau saya katakan dia yang lelaki tak ada pempat masak makanan tu dia, yang warak dan dan dan alim dan, dan soleh masak makanan tu dia, dia makan dan pakai daripada situ saja, guru saja ai tengok dia orang, Ya wayai sesat tadi wayai ni ditemui sobat tu betul ha dekat dekat indonesia kan dia dekat kemoro syekh uzay uzay lah dia khalifah tarekat asyabandi golariah bukan sesat bukan sesat tu sebagian dia okey dia syurai manusia alim khalifah habsyedi Bayangkanlah tak pernah makan makanan yang dimasak oleh pun buat Yang masak makanan hanya khatim-khatim dia yang Warak dan soleh saja Baju dia pun tidak pernah dibasuh dan digosuh oleh orang lain Sebenarnya khatim dia yang laki yang warak dan soleh Sumber makanan pun orang bagi makanan mereka tak makan mereka. Duit orang bagi tak berasal boleh tak ambil Dia tengok dulu agak-agak macam Wallah-wallah dia kasyah Wallah-wallah Agak-agak tak confident Bagaimana dia ambil Dia buat 16 Atau bersedekahkan tambah lain Sebab dia itu betul-betul Dia confident Itu tak halal Baru dia buat dulu Nanti buat majlis dia Bagaimana dia buat kelas Memang Ini-ini lah Orang betul-betul Nak jadi kekasih Allah Kan kita ni yang main sempat Dia ni ya. kan ya, Dau sekali lah Now Ada gambar tak? Ada gambar anak? Haa, anaknya dia orang salat Dia kerasi Allah, ni hmm. wali Allah kan Kita tak boleh buat Kita buat Kita try lah dia anak kita Syekh yang tak kira Macam <tuh> ni, waktu dia kecil-kecil Mulai -kecil, puasa, mak dia tak bagi Dia bunyi oh, Boleh boleh dia waktu fajar tu Sampai maghrib, tak bagi dia bunyi suri So dia puasa je lah. Baik mana dia, dia, dia malam-malam, dia bukan mengalah Tapi didikan Dari kecil lagi Syekh Mu'ayrina al-Cisti yang asas berterdikat Cisti dia berjalan dari selatan India sampai ke Kolkata berjuta orang masuk Islam dia tak buat apa pun dia jalan dia dia jalan dia dari selatan India ke Calcutta, Pakistan orang ikut dia masuk Islam berjuta dia tak ada tahu pun dia di jalannya. punya rohani, dia punya kuat Mak dia, bila dicita ceritakan mak dia, mak dia kata apa? Kau jangan ingat kau punya amalan saja. Kau tahu tak, aku waktu kecil-kecil dulu, waktu aku menyusukan kau. Setiap kali aku nak menyusukan kau, aku ambil budur dulu. Aku baca doa dulu, bawah aku menyusukan kau. Oh, dapat anak yang solat. Ini kan, bersama pun tak sempat baca Bismillah. <tuh> anaknya bila punya perangai cahitian, eh, <tuh> nombor <tuh mausah lah, nak belakang dengan anak. <tuh> hendak baca buku-buku wali Allah ni maaf lah manalah melainkan kecil. Kalau India asyiklah baca sejarah hidup dia. Ya Allah. Mak dia saja satu hari baca 17 juz. Mak dia. Ambi tu satu hari baca 17 juz. Zikir lagi, sembahyang lagi, buat kerja rumah lagi, masak lagi, mengemas lagi. Dekat tu slawa moyu ibu itu panggil moyu boda pada di belazir memang talo. Jadi kalau kecil-kecil macam mana dia boleh buat kejusun. Mak namanya Elias. Tu dapat moyanes. Semua hidup tak pernah tengok televisyen, tak pernah belajar sekolah Yahudi, yang UD dan serani, tak pernah tanah belajar ABC juga, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Wallahualallah Rasulullah. Dia dari buat tu kampung dia panjang pagar Dia tak baik keluar bercampur dengan orang luar. Oh jadi ulama. Wa billah. Di zaman sekarang ni dah dengan agama mistik dia. Guru saya tu Syekh Isa orang tu waktu dia kecil-kecil lagi bapak tu pun mursyid juga. Bapak dia alim juga. Dia. Waktu kecil-kecil lagi dah sarik dia waktu tahajud dah tak setelah hijau ke apa dah tak. Tapi tiap-tiap waktu tahajud dengan kejunana dia kecil. Waktu guru dia kecil dia gitu. Bukan cerita-cerita lah Orang-orang juga, dia tak cerita dengan diri orang -orang orang -orang dia. Orang-orang bercerita. Orang-orang orang yang bersama dia. Tiap-tiap dia taju, bawa kecil. Letak sebelah. Tujuh hmm. orang nak pun hantar ke Dan saya dengar amalan istiqamah baca kurhullah seribu kali. Tiap-tiap malam, selama enam tahun, berturut-turut kecil. Betul -betul, betul -betul, betul -betul waktu dia kecil-kecil je dalam belah-belah setahun lah kan bapak dia suruh dia amalkan baca kuduh Allah seribu kali tiap-tiap malam selama enam tahun tak berhenti, tak pernah setiap malam, setiap malam sekarang murid dia puluh ribu mengikut dia pelajar dia, kalau seluruh Indonesia tu saya ingat lah tiga belas ribu, tiga belas ribu je tu dekat tamborong tu sahaja bagaimana saya tu, tujuh ribu sebab tu saya pelajar tu, tujuh ribu itu baru pelajar lah, belum masuk living room, itu tak dekat dia Orang boleh simple lah eh. Tengok pun ada rumah satu ni Tak nampak orang pakai air okay, macam tu. Kan? Ada ke juga ada jenis sikit Pakai biasanya, jubah putih, kopiak putih Duduk dengan orang-orang pun, tak satu ni Tak ada lah, trace tak, tak nampak macam, oh ini orang, ini special ni eh. Ini pakai orang lain sikit, ni, orang kena kuning, kilat-kilat macam mana simple lah eh dan lalu dia pun masuk. Oleh Allah susah nah? nak jadi indu bermalam. Dia belajar dekat Mek dia belajar ngaji salafi 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan dia masak sangat dalam masalah-masalah salaf ahli muhaddirin. Dia belajar dekat Mukraw. Dia orang ni sebelum belum dia dia orang nak pergi pada daerah-daerah negara, dia orang sapalah ada. Sapah seluruh pulau-pulau kat Jawa tu dia dah Anak-anak Kiai ni dia ada punya program khusus Mampir segala ilmu dah dilengkapkan dulu sebelum nak belajar dalam negara Lepas pergi Mesir, dia pergi Mekam Adina Lepas dia ada ustaz nak lah, kena Lepas dia nak belajar tapi sampai saya orang-orang dah ada ustaz lah Dan habis saya lembut semua dah tahu Dah ada khatab lah Ahli Nahu, Ahli Hadis, Ahli Tafsir semua dia Saya kenal, di Mekam Adina Mekam dia belajar dalam ni sampai Mekah punya raja pun nak bagi dengan anak dia. Jadi bapa dia tak bagi, bapa dia suruh balik. Alim soal. Salah. Ukur baju ni badan sendiri. Perสุci mengikut istirasyarak. Ha dah dah ya. Macam mana? Sebab dan lain-lain tanya orang tadi Dia sampai di situ dia nah washing machine, boleh uh -huh. washing machine dan bagai itu kan <laughs> Jadi untuk hati hati-hati lah, siapa nak hati-hati Itulah Gios Siapa yang Terutamanya pakaian nak pakai tu semayang lah, solat Tapi yang nak ikut kaos yang ringan tu, yang malas tu kan Ikut kaos yang ringan, kata boleh, ikut Kerana lebih rajin lagi Terus kan? hingga <laughs> Ada kelebihan tu basuh pinggan, basuh baju, sapu-sampah tu Untuk alih ilmu ni ada kelebihan sendiri Kan saya suka-suka ilang masalah diri, malak Tapi Apa kelebihan ni, rahsia di sebalik pembuatan-pembuatan tu Baca lah, mana? Bukan gajus, bacalah Bukan buku-buku tentang ilmu, tentang ulama' Amal-amal ulama' Macam mana di ulama' Islah-Islah Imam Nawawi terkeci Imam Syafriki, apa dibuat, apa macam ni? lah Baca Setuju buatlah Kau tak buat Buatlah anak Salam Islam mengambil berat kebersihan dan bersuci Islam sangat mengambil berat terhadap bersuci dan kebersihan Ia dapat dilihat sebagaimana berikut Yang pertama Perintah berudut beberapa kali setiap hari Untuk berlidikan semaya. Kemal Allah Ta'ala Ya ayu al amanu, jika kumtum ila salat, faksi lujuhakum, wa idiyakum ilal al-marafat. Mstahru bi ruusikum, wa arjulakum ilal al-kamalin. Bagi orang yang beriman, sekiranya kamu ingin mendirikan sembahyang, maka basuhlah mukuk-mukuk kamu dan tangan-tangan kamu hingga siku, dan sapulah kepala kamu. Dan kaki-kaki kamu, kamu sehingga kedua buku dari al maidah ayat 6. Jadi buku ni kan, antara keistimuan buku ni, dia ada banyak dalil lah. Quran hadis. Nah, kau minta yang banyak. Orang-orang minta -orang dia dekat, boleh tu tau. Jadi buku fiqhah yang siap lengkap dengan dalil tu, buku ni. Sebab tu dia banyak nanti bagi dalil tu. Panjang sih buku ni, cepat lah. Yang kedua dorongan atau gistaan supaya mandi pada keadaan tertentu. Firman Allah Taala: Wa ingkun tum junubam fathharu. Jika kamu dalam keadaan berjunub maka bersuci lah al-Maidah ayat enam. Al Bukhari hadis yang kelaparan tu dan Muslim hadis yang kelaparan tu ayat enam meriwaykan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam illa ya ra kulli musliman an yaghsalah bi kulli sab'atin ayamin yawman yaghsilu fihi rasuhu wa jasaduhu tanggungjawab setiap muslim kepada Allah ialah mandi satu hari dalam seminggu dengan membasuh kepala dan badannya sekali maknanya siapa yang malas so at least seminggu sekali mandi ya <guluh> kita tengok gelak kan seminggu sekali mandi saya kasi mereka tu dia orang mandi seminggu sekali ya orang black or negro semalam eh? malak tu namanya mesin 7 minus 3 minus 4 7 dan ni minyak mandi jimat dia sejuk dan kering Jadi tak bau badan tak bau pakai ni atas sikit lah juga kan seminggu tak mandi pun ok ni dia nak kata wajib tu eh, saya kata tak wajib mandi bila berhadas tu wajiblah mandi tidak ada istilah tidak ada sunnah dan yang mandi setiap hari ni Sayyidina Usman ha, kalau siapa yang mandi setiap hari ni ikut sunnah Sayyidina Usman Sayyidina Usman dia akan mandi setiap hari jadi ada lah malam kita punya dalil untuk mandi setiap hari tu ada tapi di orang negara lah kita Malaysia tak mandi dua hari bau <laughs> wow setelah kita panas dan lembab sepanjang tahun, panas dan lembab Nanya, dia panas dan dia berpeluh peluh tu lah yang boleh jadi bau kalau yang tempat-tempat lain sejuk dan kering ni, itu seminggu dah mandi dah ada bau, tak ada apa-apa lah. dia mungkin boleh jadi wajib lirayrihi maksudnya mak cik, bukan lizzatihi lah, macam kalau mandi wajib berhadas dan mandi wajib itu wajib lizzati sebab dihadas, dia wajib mandi tapi kalau macam mandi isimu syarim sebab badan kita tak terlalu busuk, mungkin boleh jadi wajib dia bayi dihi, maknanya wajib disebabkan orang lain, sebab mengganggu orang lain misalnya. Kita semayang Rasulullah dia, orang ulama, orang kaki, hari ini dah berlaku, tak mani kan. Jadi, jadi wajib kepada kita sebab kita dah mengganggu orang lain. Kan izah muslimin muslim itu kan haram kan, menyakiti hati wassalam itu haram, tak boleh untuk celah dengan pasal kita tak kami semua kalau dan bau ni sembahyang sebelah tu solat sebelah Kalau muslim solat tangan sudah. Mana? <laughs> tak kia pun sini jadi gatal. Hmm. Mungkin boleh jadi wajib. Dia royak ni kira dulu. Jangan bersin seminggu sekali waju mandi tak ada. Pada sekarang ni Nabi syarat macam ni dia kat. Ada? Dan syarat dengan Nabi baliklah. Malang. Malang. Malang. Kalau mandi wajib tu Nabi akan mandi wajib lah Ada kadang-kadang Nabi mandi wajib lepas Bersambung isteri dan beratus mandi pun ada Ataupun Nabi akan tubuh sampai sepul Bawang-awang manji pun ada Dan Jumaat tu nabi kan mandi Macam keadaan lah Buat zaman tu kan wah, Arab tu wah, air susah Ini tak secara spesifik Nabi tu Mandi atau kacih air Di ikut keadaan Mungkin ada di zaman tu Jangan mandi Mungkin ada sejaman tu Nabi Banyak mandi Bagi mandi lah ni Di Mekah lahir kan? Lepas tu pernah pulau Di Mekah tu Salih tu kan lahir tu Banyak keadaan-keadaan Dah hujung-hujung tu kan Dah senang Dah, dah faham-faham Mekah Semua dah okay Dah okay Masa meyawak sikit Jadi, lepas zaman khaybar tu Agak memang sialah Lepas penandungan khaybar tu Orang Islam dah mula senang sikit lah Allah dah bagilah Allah dah balas Dah tunjuk lah Malasan Bagi hantar Orang Islam Lepas khaybar Sampai selama Zainal Umar tu Dua per tiga sampai Akta Romba Nampar Situ kebunik Dekat pintu mandinah kan Seleman Zaman Allah bagi balasan Dan keadaan lah Mungkin pasal zaman susah Susah mungkin Menjaga lagi kan Semua tiga Perintah supaya Memotong kubu Membersih gigi Dan pakaian Al-Bukhari Dan Muslim Meriwayatkan sabda Rasulullah SAW 5 perkara daripada khitrah Yang pertama berkatan, sunat Kemudian yang kedua Mencukur, mencukur bulu hari-hari Bulu kemaluan Kemudian mencabut bulu ketiak Kemudian memotong kuku dan menggunting misal Ini fitrah Manusia ni punya fitrah Untuk membersihkan diri lah. Nak bahan sesuatu-satu Tak payah lah Setiap ada tu Tak tak payah sakit jenis <laughs> Disabut-abut Tak ada syabut sakit cukup lah, Mending cukup dia Imam Ghazali dalam ayat itu at takalluf fi an-nazafa bila takalluf lebih lebihan Maksudnya dia terlalu obsessive terlalu patikilah dan sunnah itu itu bila itu sahabat simpel sahabat ni aqalulha takallufan sebab tak terlalu mengambil Nabi lawan menuju setengah jam mandi Sengaja setengah jam usap-usap yang was-was setengah jam itu takalluf lebih-lebih Sahabat ni simple eh? Tapi iman macam gunung Amal hebat Tak perlu orang lupa Sampai sengaja Sampai dulu kan eh, Itu takkan lupa Apa lupa takkan lupa ni sahabat ni Sedang-sedang ni eh? Ambil itu bimu. Bukan ni cincang-cincang ya, lah maknanya Ambil Tak ada terlalu Terlalu kata apa sampai nak oi ni boleh tak boleh betul benar cukur dia kata cukur tak boleh dan kita guna gunting kena semua ada tu ini saya kan, ada yang betul-betul guna gunting tak senang cukur semua kau tu ada sabat ada yang lembut ada yang gunting yang dicabut sama macam apa dia dicabut yang kuat cabut yang tak kuat yang mengenai cabut dia berdarah lagi ha macam tu Allah lah. cukur gunting tak perlu tak perlu dalamnya tu yang penting maksud apa nak membersihan bulu ketiak itu maksud musi kan, nak nak nak nak nak mula menipis ni, ke biasa ya kalau tak boleh dia mesti jukur dia nipiskan ada yang kata macam mana lah. yang penting nak kemas dan mula dan mula dia tanda satu waktu dia jenis <laughs> <laughs> itu guru hukumah dan guru hukumah kata o yang zaman ni kalau kuat ingatan Janggut ni misal lah kalau kita tengok binatang sekali kan Kalau, kalau singa kan Tengok singa jantan Kalau tak ada janggut dia misal eh Kucing Kalau tak ada janggut dia misal Tapi, marah, eh Tapi jangan marah lah yang tak ada janggut Jangan dia memang betul-betul nasia ni Dia kurang sikit ni, dia Banyak berlarap India kan Itu dengan, Maksudnya kalau ada dia buang lah. Itulah yang kalau lewat tak ada buat macam mana dia? Jadi maksud dia Membersih kini lah Maknanya berhidupan Buang bulu-bulu kemaruan -bulu, 40 hari sekali lah 40 hari sekali Sebab ni, Cabut putih-ketiah, potong kupu untuk kes Tuan-tuan Mesti jangan lipat dari Rekilam lah Tapi Saya bagi sikit lah. Empat mazhab sepakat Harap Imam Syafiq, Imam Hanafi, Imam Malik Muhammad Tapi dalam mazhab Syafiq, Imam Nawawi Menyekaul, masuk Imam Nawawi ni Tentang-tentang mazhab ni Emang khilaf Pak Dango ni khilaf tu so, Imam Ghazali dengan kau dia Imam Rafi dengan kau Imam Nawawi dengan Kauhde Banyak orang yang menajari Tami Pak ni Tapi memang patwa Imam Nawawi dalam mazhab Potong dan gud maklum Sebab tu dia tengok Syih-Syih tu Leceh kini Mazhab Syafiq tu Yang lama-lama Indonesia Sausah, lama-lama sausah ni Sedang wait, mula-mula pergi buang Sanggut takde Syih Azhar nak semua macam director-director Azhar tu Pakai kode kaitan yang janggut Ada yang beri Jadi dia yang pakai kode Imanawawi Itu ya. Fatwa Kalau tak kuah Sunnah Nabi janggut Sebab apa? Imanawawi dia bagi berfatwa fatwa Dalam Nabi sini dia janggut Tapi dia fatwa Menilai sesuatu hukum mengikut usul Yang dalem jadi hukum yang Maknanya kalau boleh janggut tu sama hukum dengan semayang Kalau wajib Jadi malam ini dia mana-mana Hukum boleh janggut tu tak sewajib hukum semayang Tidak masuklah hukum Hukum hukum, hukum, apa? hukum Islam yang kenal boleh janggut wajib Sama lah dengan semayang Jadi dia mengelai secara usul dengan danjib Jadi dia fathah dalam mazhab Walaupun Imam Syafri dia kata wajib Maknanya haram kalau potong Yang boleh hanya boleh, segen jam, lebih segendam saja, potong itu boleh. Dibagi kemas saja kan. Segedam segedam lebih dipotong, itu boleh. Ibn Umar, Al-Fatihah. Tapi kalau buang yang buat semua harap. Tapi yang menawai kita makro. Macam Dan dia akan sampai di sini. ni, hukum ada. Kalau ikut Pak Mazak harap. Harap nak berfad. <laughs> dia perbuatan mencukur tu Masalah dia Perbuatan memotong tu Yang, yang kalau mazhab Hanafi Kompong haram Abang, Keras dia dalam tu Syafi'i pun ramai yang mazhab Semuanya dalam mazhab Syafi'i kan eh? Satu kawal Syafi'i, satu kawal mazhab Yang nawawi sendiri Kau itu maklum ramai mazhab Syafi'i Macul eh? Makruh dia makruh Tahrif lah, Pasal apa dia Nabi tak pernah Nabi tak dapat ada hadis-hadis yang kuah Dan ulama' ulama pun Ulama' yang kata haram Jadi dia memakruhkan ke tahrim Mana dia nak suruh kalau boleh belah lah Semua darjat Wajib boleh ganggu tu tak sama tak sama Darjat dengan semayang bantu Dia tak sama lah Tak Program yang buang-buang bersuara, orang, bet, itu khilaf Illah memang dalam ketemuan dalam anak-anak di benua, dia tidak boleh. Mana boleh jadi kita buih memikir, kita buih memikir, kita buih tahu, kita buih masuk, kita buih semua. Dalam masa, oh dalam mazhab tidak hilang. Tapi mana aja, mana wujud yang kita buat? Dan lama pun tak ikhwan. Yang yang yang taqwa akan boleh dia buat? dia faktor. Dia nak faktor ah. Ha. Ah, oh, ini masalah tu nang tunang ni. Dan kalau ada keperluan, kena Saya cakap boleh saya boleh potong tapi esok tuan tanggung, -tanggung hukum eh? ya. Tuan minta saya atas di botol saya boleh. Cakapnya. Eh. Kadang-kadang kita nak menanggul lawan hukum dengan orang yang susah. Dia kan peraturan hukum ni kan. Mana boleh kita baru-baru ni kita tak boleh. Kita nak jat -jat dia tak kan? puas. Dia nak. Dia kita tak puas. Tuan saya ni nak belanja guna sunnah. Tuan so saya potong. Di perbuatan saya potong ni sebabkan tuan yang suruh eh. Saya tak rela lah potong. Cakapnya cuma aku boleh sini. Orang ni kita kena pada main psycho dia tak. Tapi cakap beradab lah, jangan cakap Puan-puan jauhnya <laughs> Saya nak, saya nak boleh dengut Terus benar, tapi Tuhan suruh potong Jadi, apa nanti kata Allah tanya Kalau nak potong, saya cakap Tuhan potong okey Tengok nah, ada jawapan Tak nah, sanggup, ya. depan Allah Nanti dia patah masyam, lagi tanya kenapa buka -buka, nanggul, Saya kata Tuhan suruh potong Saya memang tak nak potong pun 100%, 100 hati saya mantap, tak nak potong Tapi kalau Tuhan saya potong, saya potong dan jawab macam eh. Jadi sana okey okey. Orang ni ya. dia eh tengok pada memang kita punya kemantapan hati itu macam mana. Sampur kita kuatnya kita dengan berpegang pada sunnah tu macam mana. Kalau ana saya rasa lebur. Ayah dah dah tu juga kena. Dimana takut ajak mak abang ni. Tadi berkeras juga atapul saya akan jawab mak abang ni sunnah tapi lepas tu bila dia dah habis di bawah dia, kita boleh lah jaskar kan, memang nak membuat jaskar nak nak potong yang mana yang kuat, berhenti tak boleh di tengok, berhenti, gajah-gajah berjalan orang yang kuat lah banyak macam kan kawan saya sakti pemain gitaris Cielo Seven dulu tanya masak sentar surat, saya tunggu terus saja. surat, surat dia aku, dia kan muzik haram minta. Silau sebab saya cerita meluat sakti Teruslah. Sekin masa mula, lupa dia buat surat kontrak masa saya kata. Sejak masa yang pelai, dia masa dah kata, "Oh, harap tinggal kontrak." Selepas ni sign contract, yang dia want wish sign contract, dia sign contract, dia tak boleh, tak boleh berhenti dia dia ni dah saman. Lima 80,000 saman dia. Sign contract orang kata dia beri 5 tahun tapi boleh dulu tak buat macam ni dia sah jawab, apa? jika kamu betul-betul niat, kamu tu betul untuk meninggalkan perkara ni, InsyaAllah allah Allah akan buka jalan. Itu cerita, dia depannya. Sedang cinta di boleh endang, sedang dia wilayah, dia lepaskan dia dapat aktiviti manggil tarik baru, dia ni sekali lepas. Sekarang dia sampai dekat dia. Dia tekad dia betul kan dia nak tinggalkan muzik, dia nak. Tak ambil sama. Canggut pula panjang Jadi kita dah masalah masalah yang bersarapan dengan keadaan ni tu InsyaAllah Orang yang tak pildah di asyallahu Masaraja Masa apa Takwa pada Allah Allah akan buka jalan Apa saja pun Orang akan buka jalan Itu takwa Ah, Haa Isyuh semasa ni Biasanya lah Seri tak ada pun tak Setengah ulamak berpendapat Apabila Di sini Mungkin yang in khilaf ni, ini ni. Saya punya pendapat Dan saya ikut pendapat-pendapat Ulamak -pendapat, yang pendapat, pendapat. termasuk bahasa berasal Sekiranya kita Ingin menyebarkan Benda yang hak Dengan menggunakan kebatilan Pada zahirnya Pada awalnya Kita nampak benda itu tersebar tapi pada akhirnya Yang akan tersebar itulah kebatilan itu sendiri. Bagaimana cela? Eh? Kita ingin menyebarkan sesuatu yang hak, mendakwah sesuatu perkara yang hak dengan menggunakan kebatilan. Pada awalnya pada zahirnya kita nampak macam berjaya. Main kita 100,000 awak letak. Suka menekan ikrar untuk taling uang datang kepada ceramah agama misalnya mana yang mungkin kan, untuk kerja hal. Tapi akhirnya yang akan kesibukan tu, tu baterai lain bukan hal. Sepuluh tahun lagi berjadi, jadi yang datang awal-awal ibu -awal ibu tu, dia tak jadian pun, dia jadi kita ni. Betul kita tu boleh mengita. Dia pun dia betul kenal kita, boleh kita. Saya tu seorang kawan anak wira, habis sekolah, kesibukan foto-foto boleh mengita dia, dia boleh dah fiskal lah, balik rumah dulu masuk ni dia kita. Cun orang dah minta dari kita. Jadi tengok pada faktor ni benda kita Kalau mak tu dengan kita start. Apa fikir? Dia balik dia kita. Habatlah. Jadi yang datang kepada yang hak tu bukannya uh, jadi oh dia pemilik dia dalam besar ataupun dalam 10000 yang datang tu. Sebagai ada konsert macam kita kan datang 10000 tu nampak buruk oh, ramai datang situ ramai-ramai bukan 10000 10 10000 tu 10 tahun lagi 20 tahun lagi jangan halimau, sila, sila, akan semua kan jadi alim mengap sah sesilan 10000 jadi kita ada kebatilan ni akan sesebah sayang hak kalaulah kebatilan ni boleh digunakan untuk menyebat apa yang Allah dah bagi contoh daripada Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad tak ada satu nabi pun gunakan kebatilan dengan kemampuan perkara yang mubah Seri pun Allah tak gunakan untuk Tarik kaum tu beriman pada Allah Kaum Ahad Dengan kekuatan dia, Allah tak bagi Tak hantar pun satu Nabi yang lebih kuat Daripada kawan Ahad, lebih paham, lebih power Untuk tunjukkan, aku lebih kuat kaum Samud yang maju dalam pertanian Dengan pendidikan, Allah tak hantar pun Nabi yang beruntuk power Yang memang lebih terang dalam pertanian Untuk counter, untuk tunjukkan Bahawa dengan pertanyaan tu, aku lagi terik daripada tuan, main beriman kepada Allah. Alah tak, tak gunakan asbah-asbah yang mubah pun untuk sebarkan yang hak. Satu je, jumpa Malaysia ajar dakwah Malaysia kepada Allah. Cara tu je. Untuk so, sebarkan yang hak ni. Tak perlu gunakan benda yang mubah pun, Alah tak gunakan pun kemudian yang maju dalam perniagaan lantas orang seorang Nabi yang Bisnes man power ni yang menjaga lebih maju lagi Supaya poni rohan aku ni Jadi dahsyat ni eh, bisnes Tikul lah eh. Malah Allah akan hantar bertentangan Dengan keadaan daripada waktu tu Cara dia nak sebarkan benda hak ni Dengan cara Nabi buat je Dekat Allah, tutur Malaysia, rumah-rumah Rorong-rorong Hati-hati Malaysia masjid Kepada perintah Allah itu je cara dia Berjaya, tak berjaya Kerana itu bukan ukuran Orang ramai ikut itu bukan ukuran kejayaan Kerana ramai orang ikut bukan ukuran Masa berjaya Nabi Tuhan sepuluh tahun itu setahun Tak mempunyai tiga orang ikut Agak Agak lah Okey, nora saya nampaknya jaga godawah pada rumah-rumah ni tak berjaya lah. Banyak sedia ada tahun kau buat ya di Siam. orang ni ikut. Insya-Allah lepas ni akan dalam Nabi kita buat style barulah adawah ke Facebook. Nabi Ibrahim sebelum dia jejak ke Bibirong tu, satu orang mengikut pun tak ada. Seorang so, pengikut pun tak ada Nabi Ibrahim sebelum dia jejak ke Binan dan seterusnya pasal lah. Dia sekian saja nak rismail tapi kedudukan dia daripada Amin Muhammad Amin Ibrahim Allah tak, tak kata dia gagal pun dia kan bukan bererti kita punya ramai pengikut kita berdaya tak ada kita ikut apa yang Allah semua buat kita berda'wah dengan cara yang Allah semua berda'wah kita menyebarkan perkara yang tak dengan cara yang Allah semua kita berdaya orang ikut tu orang ikut tu ramai ke sikit tu itu bukan ukuran kalau macam dua mana-mana lah, Ibrahim gagal mana-mana lah. yang orang gagal lah. pengikut tak ramai dia bukan ikutlah, oh, wow, ramai orang datang, 10,000, 20,000, 10 wow, percaya dia, tak ada, kita ikut apa yang Allah suruh, itulah berjaya, walaupun tak ada orang ikut pun, entahlah, ni yang cuba-cuba nak, nak, nak menyebarkan, apa ni, perkara yang hak ni dengan kebatilan ni, saya, itulah, saya punya pendapat lah itu, pulangan keluar, sebabnya kita nak ajak seluruh pendagang-pendagang dadah ke Malaysia ni supaya datang kepada agama kita sediakan sebuah dadah-dadah free kita panggil dia orang oh, datang. boleh? boleh? ha? bagi dadah free bagi dadah, dan dadah free, dia laju dia ya. lah, kenapa tak buat dia no? tak boleh nak sebar yang hak, ada syariah dia Allah dah ajar lah, nabi, -Nabi dan para ulama. Jangan tu kalau dia nak buat dia nak pasang dulu, dia nak menggunakan kita untuk menaik orang tu, dia nak buat dia buat dari ulama. Kan? Saya tak komen lah. tak, tak tentang dia pun tak tak hilaf dengan pun, pun. Bismillah dengan saya. Saya ada cara saya sendiri ikut ulama-ulama yang saya pegang. Lah. Salah. Kalau orang yang yang Al-Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu pada Rasul, Sadr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashaqa ala ummati la'amartuhum bis-siwat ain da sekiranya tidak membimbangkan ke, ke atas umatku niscaya aku akan perintahkan mereka supaya bersugi setiap kali sembahyang nampak kan itu akhiwan al-amru bima'al wajib darasul perkah setiap kali perintah tu wajib. Tu, jadi bila orang oh, belajar usul fiqh mesti dia tahu mana yang adakah perintah ni wajib, adakah ni sunat, adakah ni wajib. Kalau nak ikutkan tu jadi wajib ni. Laula an asy mati, la mar tu bisyawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walang ada orang tak kuat kan. Eh? Jadi sunat tak jadi wajib. Kalau Nabi nak kalau boleh jadi wajib. Siwaan jadi wajib. Menurut doa Imam Ahmad. Di akhir hadis tersebut ketika si cek balik berwudu, kalaulah tadi sini kata dia as a aing dak boleh solat, dia dia boleh dak enggar wudu. Jadi, kan nanti ada lafaz la makna dia ya benda. Ini muhaddisin pun ada pening kepala Oleh tak tahu apa Ini hadis ni kata dia semaya. Ini hadis ni kata dia wudu macam satu ya betul. Pula ada pun yang boleh lesen ni hanya buka hat saja yang tahu macam mana nak menilai nak milih hari semula itu dah amanlah Firman Allah Taala dan pakaian kamu maka bersihkanlah watiyah baka fathahir surah al Baqarah Abu Daud meriwaykan sahaja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya sesungguhnya kamu akan berjumpa saudara saudara kamu Maka perelokkanlah bekalan kamu dan pakaian-pakaian kamu Sehingga kamu menjadi ahli Menjadi tahi zalat di kalangan manusia Sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan Dalam perkataan dan perbuatan Maksud bekalan Yang iriha al-masyarak ialah Semua barang yang diperlukan untuk perjalanan seperti bukat-bukat dan lain-lain Yang diletakkan di atas belakang punta atau bingatan pembangunan Maksud menjadi tahi lalat di kalangan manusia Ialah menonjol dan berbeza Dengan orang lain Lama-lamai kan ada seluruh akhir Klik dia. dia kan lain, ya? Baju putih kan Baju putih kan dalam rendam lah pun Lalat, -lalat berak kan lah, Jadi hitam lah. Memang tahi lalat tu tahi daripada lalat Lalat dihinggap Dekat baju putih tu dia akan itu? Jadi mentah. Saya cukup terang Baju-baju kan Kan kau ada dekat, dekat tempat kepala. Bagi putih. Ni kan? dalamak dia kan juga dia akan dekat atas tu lebih tak. Dia ada dekat kendala sini. Ini lain. Saya dalamak dekat baju tu. Dia minta untuk macam sama macam lama sangat. Sabun pun sabun mewah nama nama jadi kusuf tak. Adalah entah. Dia datang dia dekat dulu. Dia kecillah. Baju kan baju putih alat kan. Baju putih dah biasa. Inambahlah. Inilah ramai-ramai -nampak itu nampaklah makna kiasan kepada supaya kamu menjadi tahilalah di kalangan orang Malaysia supaya dalam ramai itu nampak seorang orang ni lain segini. Faham? Mak- Firman Allah Taala bermaksud semuanya Allah kasih kepada orang suka bertaubat dan kasih kepada orang yang suka bersuci. Inna Allah ha, yahbudul tauabin, raiyibul muttaqin. Al-Baqarah. Bet, Sesungguhnya Islam juga telah menjadikan bersuci itu separuh daripada iman. Sabilasul Allah s.a.w. Bersuci itu adalah separuh daripada iman. An-nazawatun iskuminat iman, Muslim. Hikmah di syarikat bersuci, buku ni pun dia kata kan, saya tahu juga ni, hikmah pun dia semua dia ni Masuk lagi ni, mungkin duduk lagi nanti, air-air, mesti di syarikat bersuci, Islam di bersuci kerana terdapat hikmah yang banyak dan kerana bersuci adalah satu tuntutan ketrah Fitrah manusia cenderung kepada kebersihan dan secara semula jadi Dia tidak suka dan menjauhkan diri daripada kesihkan dan kotoran Fitrah manusia suka boleh bersih. Jadi siapa yang suka kotor berisik Fitrah dia bukan fitrah manusia Fitrah binatang Yang binatang paling kotor sekali itu Babi Babi ni betul kita tak ada makan Kita ada kotor Jadi memang binatang yang paling kotor sekali Jadi Islam larang kita makan daging babi Fitrah dia suka benda-benda kotor Manusia pun kalau dia, fitrah dia suka benda-benda kotor Dia ikut game dulu Oleh kerana Islam adalah agama fitrah Maka secara semula jadi dia memerintah manusia supaya bersuci dan menjaga kebersihan Yang kedua, menjaga kemuliaan dan isah Kemuliaan hingga sama Kehebatan dan kemegahan Manusia secara semula jadi cenderung Kepada seseorang yang bersih Suka berhimpun dan duduk bersamanya pada waktu yang sama mereka bencikan kepada orang yang pemotor menghina dan menjauhkan diri serta tidak suka duduk bersama dia siapa suka kawan dengan orang pemotor jadi fitrah manusia memang tak suka pemotor lah kita nak pergi makan, kita tengok opo macam kita pun tak lalu kan Kita fitrah manusia berisi. saya pemotor yang pantang lah Ya, kerana Islam adalah kami yang sangat mengambil berat Dalam menjaga kemuliaan Seseorang yang beriman, mukmin Dan kehebatannya Maka Islam memerintahkan supaya seorang mukmin itu menjaga kebersihan Agar menjadi orang yang mulia dan disegani Di kalangan saudara-saudaranya ya, Orang tu kalau wangi, malaikat akan datang Suka kawan tu ni Tapi kalau ni busu, motor Syaitan dan jin lah akan datang lelaki. Syaitan dengan jin suka baik, Motor, busu ni mereka akan lari Mulut kita boleh kalau dapat bau, mereka akan lari satu batu. Percaya orang kau seorang, tidak sihat. Yang ketiga menjaga kesihatan. Kebersihan adalah antara faktor yang amat penting untuk menjaga manusia dapat penyakit. Jadi lebih cepat, cepat minyaknya kira. Ini kerana kebanyakan penyakit yang melibat menurut di kalangan manusia adalah penerbangan terkotorat. Oleh itu, membersihkan badan, membasuh muka, dua tangan, hidung dan dua kaki. Ini anggota anggota yang sentiasa terdedah daripada terkotorat. Beberapa kali sehari menjadikan badan sentiasa terpelihara daripada penyakit. Ni orang yang suka ambil utuh ini, sekurang-kurangnya lima waktu lah. Maka dia akan terpelihara daripada penyakit. Ikhmar. Dan tempat berdiri daripada apa Alhamdulillah suci dan bersih Ini kerana dalam sembahyang manusia bercakap dengan Tuhan Dan bermulajat kepadanya Oleh itu selayat dan sepatutnya lah Sepatutnya dia berada dalam keadaan Suci, Zohid dan Batin Bersih hati dan juga badannya Kerana Allah Ta'ala kasih kepada orang yang Suka bertawak dan sentiasa bersih Air yang boleh dibuat bersuci, air yang boleh dibuat bersuci ialah air hujan, air laut, air perigi, air sungai, air mata air air salji. Semua ini tergolong dalam dua kategori. Air yang turun dari langit dan air yang terbit atau terpancha dari bumi. Firman Allah Taala, "Wa anzala minas samaa'i maa'an tahura." Dan kami telah turunkan dari langit air yang suci al Furqan ayat 28 Firman Allah yang bermaksud Dan dia Allah menurunkan ke atas kamu dari langit air hujan Supaya kamu bersuci dengannya Al-Anfal ayat 11 Abu Dauh Al-Tirmizi Al-Nasai Ibn Majal Imam Muhammad bin Hanbal Al-Tirmizi berkata Hadis Hassan Soheh Meriayakan daripada Abu Hurairah Lalu katanya Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah selepas seorang katanya wahai Rasulullah kami telah berlayar di lautan dan kami membawa bersama-sama kami air yang sedikit sekiranya kami berwuduk dengannya kami akan dahaga. apakah kami boleh apakah boleh kami berwuduk dengan air laut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab airnya suci dan halal bangkai di dalamnya maksud halal bangkai dalamnya ialah semua yang mati dalamnya seperti ikan dan seumpahnya boleh dimakan tanpa ada sembilan. Itu pengenalannya baru boleh bersuci. dia masuk lagi 5 ha, minit ke lah. terus terus lah Minum. Bismillahirrahmanirrahim Bahagian pengen air Jadi oleh kerana Alat untuk bersuci ni Salah satu daripada air Maka kita pun bahas Labah air Assalamualaikum Ha Tak tak tak Dekat kelas ni Saya pergi dah pergi tadi saya dah pergi-pergi tadi Jadi dia kata semalam dah ada orang borong semua Mu'apak yang malik itu semua dah ada orang borong Oh okay. ok Ada tujuh ke lapan dia kata Hmm tak, jadi dia muka-muka naik kan jam. pun eh? Ok, salam Air, dia kenal air ini Alat-alat untuk bersuji Maka dia bahaslah air yang mana yang boleh kita gunakan Untuk bersuci. Ha. Boleh. Air, siapa lagi <laughs> kita mau buat? Malaysia siapa? Air tu bagi empat bahagian. Jadi air ni ada empat jenis lah. Yang pertama suci lagi menyucikan. Zat dia tu suci dan dia boleh digunakan untuk menyucikan. Satu. Yang kedua suci lagi menyucikan tapi matroh. Dia suci air tu Kemudian dia boleh menyucikan juga Tapi makroh Apa dia nanti berbahas satu, satu Yang ketiga suci tetapi Tidak menyucikan Maksud dia tidak menyucikan Maksudnya dia telah boleh digunakan untuk Menyuci hadas, tak boleh ambil Tak boleh basuh hadas kecehan besar Tak boleh, tapi hmm. boleh minum Boleh masak, boleh air teh Air teh suci boleh minum tapi tak boleh ambil uduk Masa syaring ada kan? kan? air ada mazat tu, <tuh> tak boleh. Nak basuh basuh apa? Basuh poin kecil kan? Enjing kan nak basuh pakaian kotor boleh. Ada senang ada mazat tu ada. Air sabun boleh. Yang keempat, benda najis mana? Ayam terkena najis ataupun lumutan najis. Yang pertama, air suci lagi menyucikan. Air yang suci lagi Menyucikan ialah air mutlaq. Ha, nama lenyap air mutlak Dia suci dan dia boleh berus kita boleh gunakan untuk bersuci, cuci, merdu, perwajah dan sebagainya. Yang kekal dengan sifat kejadian ini yang telah dijadikan oleh Allah Taala, air tersebut masih dikatakan air mutlak Walaupun ia sudah berubah dengan sebab lama ditinggal atau disebabkan tanah atau tuhlu, yang ini sejenis benih hijau yang terapung di atas air disebabkan lama tinggal di dalamnya. Kembang Bunga-bunga kembang Lumut-lumut Atau bekas Atau tempat mengalir Seperti ia dalam tanah Yang mempunyai belerang Atau ia mengalir di atas tanah tersebut Semua ini Tetap dikatakan air mutlak Ini kerana air tersebut sukar untuk dielakkan daripada perkara tersebut Air mutlak Banyak kita kalau kita beritahu Tolong ambil air segelas tolong, tolong ambilkan air segelas Tapi jangan buat, buat, buat, buat Air ya Kan dia bawa teh pun Kalau dia bawa teh maknanya dia dah salah faham mana? Dia tak, tak teh, minta air. Kalau minta air ya? Selagi itu, air Selagi tu air itu mutlak maknanya Air Kalau teh dah tadi air dah dia, Air teh ha, Selagi kita minta teh segelas ha, Buat teh ke tak Betul, ni selagi kita ha, minta air segelas Dia akan bawa air lah Cepat ha, air mutlak tak kena dia ciruk sungai ke Dia ciruk boleh pergi ke Dia ciruk boleh tahu ke Dia ciruk di mana-mana Tentang-tentang air jadi sekelas Faham? Jadi pembahasannya dikata tadi eh, Kalau ada masanya dalam air dalam kolam Lama sangat tak basuh kolam tu Lumur-lumur boleh jadi hijau Air pun nak berubah jadi hijau sikit jadi, tak apa Benda-benda yang Bukan disengajakan Perubahan ni tidak disengajakan Perubahan ni disebabkan terlalu lama kat situ Ataupun air mm -hmm. sungai kelang macam segala air. Kete. Air sungai yang mana? Boleh tau lah agak-agak air kan. ni, air ataupun ni dah. Air ni dah cuma Boleh isburi secara secara atas, secara isi ni boleh gerasalah. Isu lagi benda tu air secara mutlak, maknanya dia boleh lah bukan. Kecuali kalau dia dah berubah warna dia jadi ucan etik kan lawa, EO dia jadi warna, warna, kan dia warna apa? Serah kan ha, Itu dah bukan air ke lah Dia berubah Ataupun air tu dah berbau busuk hmm. Itu otomatik kau sendiri pun nak busuk muka pun Tak rangup ke Ataupun hmm. rasa dah berubah itu manis dia kan? ha, Tak boleh Nasi yang bergula jadi manis Tak boleh jadi tak ha, Bukan nama air Nama dia air gula ha, Dia bukan air mutlak Jadi sedagi air tu mutlak Maksudnya boleh lah dia Digunakan untuk bersuci Amir butuh Mereka wajib dan sebagainya ni kat situ kita amal kan hmm. bila murung tu macam tanah-tanah yang ada perang jadi air tu kan jadi macam keruh sikit jadi tak apa dia panjang pembahasan tu ni tapi yang penting air betul lah tapi namanya sekarang simple lah kita ada pipe kan jadi pipe tu lah air lah tu sekecuali korang masuk hutan hmm. yang suka pergi apa lah apa ni apa dia hiking ke apa ke uh... Camping ke, akan Mungkin akan Akan bertemu lah kadang-kadang macam ni Jumpa macam lupa sikit ke Boleh tak pakai ha, Jadi istihaz lah Tengok tu air tu Kalau selagi dia tu, air Kalau ni boleh pakai Tapi kalau macam bau ataupun Atau berubah Sebabkan lah, Kalau sebabkan lemur-lembur tu tak faham hmm. Faham eh Dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak ialah hadis hadid riwayat al-Bukhari dan lainnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya qama arabiyyun fawala fil masjid faqama ilayhin nas yaqa'u bihi wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu waharibuhu ala dhulih sajdan min ma'i awdhun bihi min ma'i muistum muyasirin walam tab walam tubasur wa'ashirin seorang badui telah berdiri lalu kencing dalam masjid badui ni orang kampung masa solat kan dia ni kemudian para sahabat pergi untuk menghalangnya Lalu Rasulullah SAW biarkan dia Dan tuangkan di atas Air kencingnya sebagai air Sesungguhnya kamu dibangkitkan Untuk mempermudahkan Dan bukan kesalahan itu tengah kencing Tenggur sekebu dia lagi kan Dari satu tempat lagi Terpacet bertempat-tempat Habis tengah ada kencing Tenggur sekebu dia Kencing-tengah kencing mana boleh Stop kan Ini kau-kau sendiri mengenai Saya nak pergi-perti-perti Dapis cincin ambil air setiap parti Masjid Nabi tak nak Tak ada, tak ada lantai, tak ada mozlek, tak ada cimen tanah. nak kan? Pasti Jadi akan serah dalam tu Bila sembah air dengan parti Maksudlah air tu akan tolak lain ke dalam Habis lah, ni dah lah tu Nabi punya Akhlak Kalau kita Nabi lah sahabat pun Nabi basah ke kita. Perintah Rasulullah supaya menuang air ke tempat air kencing tersebut ialah dalil yang menunjukkan bau air tersebut meniciri atau sifat menicirkan Dalilah mana nak meniciri satu najis so itu kena pakai air, ini adalah beza Yang kedua, air yang suci dan menicirkan tetapi hukumnya makro Ini yang pertama dari yang tujuh sudah. Tu lah yang pertama tadi air yang suci-mujikan contohnya contoh tujuh yang tu tu Air laut, air tu Air sungai, air mata air tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Air yang suci Dan menyucikan tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Terkena sinaran matahari Air dalam bekas tembaga Misalnya ting, apa, Panas ini Terjemur dekat padang pasir Air itu sendiri jadi panas Sebab dia terjemur Jadi air itu makro yang dibahas. Ini adalah air yang panas Disebabkan cahaya matahari Dan hukumnya makro Apabila memenuhi tiga syarat Dia makro tapi ada tiga syarat Ia berlaku di negeri yang panas Malaysia panas? Haa? Eh, sebenarnya kat Arab sana yang maybe 40 degree apa, 40 ke Malaysia 30 degree ke? 34 Tak panas kan? Malaysia tak akan masuk kan? Ini negara, negara panas kan, negara, negara macam Apa ni? Burun Kat Arab sana panas kan? Yang kedua ia diletakkan dalam bekas yang ditempa daripada selain emas dan perak seperti besi, tembaga, semua galian yang boleh ditempa sekarang. Kalau dalam, maknanya, kalau dalam benda itu dalam bekas emas atau perak, maknanya tak makro. Yang makro ni besi ya, besi, tembaga, apa dia saja, aloi dia punya, eh. semuanya pun ada ni, alloy. Bagi punya aloi selain daripada dalam pegak dan mas selain itu memang perlu kalau pegak mas kerak lama ni dia tak efek dia tak apa dia tak berlaku proses perkara tanpa penhydratan supaya dulu dia aku rasa saya menggunakan kimia jadi kalau saya harap dia kalau dia dalam mas dan gerak, apa, selain itu tak boleh so yang ketiga, ia ada pada badan manusia walaupun badan mayat. Atau pada haiwan yang boleh menyebabkan dikipul penyakit sopak di kulit. Nak mandi pakai itu, nak mandikan binatang kuda itu, tak boleh lah, makro. makroh. Ataupun nak mandikan mayat dengan air itu pun tak boleh, walaupun dia nak mayat. Nak mandikan pakai yang, air yang panas tadi kan? tak boleh, makro. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meliwayatkan daripada Umar radhiyallahu anda boleh start macam punya bukan siapa anda berkenalan Allah Allah Mu atau saya pernah berkenalan dengan anda, anda boleh. Bu, mana boleh dengan Allah Mu? Allah Rahimahullah. Sahabat je boleh dengan Allah Mu. Dah. Kita, tadi, kalau ibu tanya dengan Allah Mu, eh. Jadi hukum tu memang sangat sahaja untuk membezakan di antara sahabat dengan tabi'in, dengan tabi'in. Para sahabat radiyallahu al-ruh, selain daripada sahabat, tabi'in, apa ni, biasanya ulama lah, akan mengingat rahmatullah alaih, ataupun rahimahullah. Tapi nak panggil radiyallahu tu pun tak tahu, boleh, tak Nabi Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Ali radhiyallahu anhu, Junay al-Baghdadi radhiyallahu anhu, Boleh, kau boleh. Contohnya, ada orang yang menaruh hanya persahabat sahaja yang boleh rasa ya, yang tidak boleh ada. Ya, ya. Boleh? Yang ya, kejutan. Ya. Kalau Boleh betulnya namanya R E R E. Kalau orang Muslim itu R, -A -R -A H R E H H, R E H T -H T E. Orang Muslim apa? Terima kasih, sama dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau yang Umar tidak suka mandi dengan air tersebut dan dia berkata aku tidak suka mandi dengan air tersebut disebabkan masalah kesihatan kemudian Imam Syafi'i meriwayatkan bahawa air tersebut boleh menyebabkan penyakit sopak di makruh disebabkan kalau kita pakai air tu air utuh misalnya akan menyebabkan bolehlah sopak sebab dia makroh panjang masa ni keloyak oi dia mengkelik dekat mata dia ngeri tak ada tak kuat tak sohai macam, macam ini kerana ketajaman cahaya matahari boleh menimbulkan keadaan berlemin benda yang seperti berminyak Benda yang seperti minyak Busuk yang terapung di atas air Sekiranya ia terkena pada badan Dalam keadaan air sebab panas Maka ia boleh memutarakan badan Dan menyebabkan penyakit sopa Penyakit kulit Sebab tu dia makro. Jadi nak pakai bolehlah tubuh sejuk lah. Tubuh dia sejuk oh, pakai. Uh, Tak ada sangat lain tak ada air tu je kan Tubuh dia sejuk Tubuh dia sejuk nanti pakai ini yang pertama itu waktu kena air panas. Itu air yang kedua, air yang ketiga, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Dia suci, tapi dia tidak boleh menyucikan. Mana dia tidak boleh digunakan untuk berwudhu, haji wajib dan sebagainya. Tapi dia boleh diminum dan boleh dimasak. Air yang suci tetapi tidak menyucikan terbagi kepada dua bahagian. Uh, ini yang dua Air air ni dipanggil yang stamin lah, kalau yang biasa dah banyak air stamin. Ada dua bahagian. Nanti kita baca semula InsyaAllah Yang pertama air yang sedikit yang telah digunakan untuk taharas yang wajib seperti mandi wajib dan berwudu. Jadi kita bila kita basuh muka yang pertama, memandu ni, kita basuh muka pertama kali. Sebab muka tu wajib dibasuh, rukun tu, dan basuhan pertama itulah yang wajib, yang kedua tu tidak sunat. Jadi air dia boleh basuhkan pertama tu misalnya kita tatap kat bawah. Kita ambil air, itu kita basuh muka, kita letak besi kat bawah. Air yang dah, dah basuh muka kita tu, masuk dengan besi tadi. Itu dia panggil yang setaman. Kita boleh gunakan air itu untuk membasuh lagi basah-basuhan yang wajib yang lain. Tapi tak adalah orang badan lah. Saya contoh contohnya. Misalnya kita tadak air tu kan Pada-pada nak save air Dan Dah basuh muka Pertama basuhan pertama Air yang tadi tu dah tak boleh pakai lah Untuk Membasuh basuhan-basuhan wajibkan air Dia jadi mustahabat Faham kita kan Dan tak pernah ada seorang sahabat pun Tadak air tu Di situ kita Menurut syafi hukum kata Tak boleh pakai Nanti memalik kita boleh Lain sikit Memalik kita boleh Masyarakat Dali kata, tidak ada sesahabat Tidak ada sesahabat, air susah Dapat, jadi Kalau nak save air Maksudnya tiba-tiba dia, dia basuh muka tu, Dia tak tukaskan bawah, oh, tak dah balik Bila itu kan, tak basuh, ambil dia itu Boleh pakai lagi, jadi tak ada surah pun sahabat problem. Jadi Masyarakat Dali buat kesimpulan Air itu tak boleh dipakai, mustahak Masyarakat macam ini memang tak ada dia kata gilalah memakai air yang sudah dibasuh. Asal orang selada tidak boleh memakai air yang sudah dibasuh. Tak ada apa tadi kena itu. Taimah Syafi dia punya dalam ni pemikirannya tengok kita tak ada seorang sahabat pun buat macam tu. Maknanya dia basuh muka dia tak ada hal itu Sebab memang selamat waktu tu air sangat-sangat susah. Air nak dapat laman lu di, di Mekah waktu tu susah. Kereng pun tak nak nak Jadi kan kalau nak selakan so tak ada amalik kan air tu datang tak ugi lah tapi tak ada seorang masyarakat buat jadi macam buat istihad malanya tak boleh pakai sebab ada seorang masyarakat buat walaupun tak ada hadis yang melarang melalangkan tak boleh. pakai ini di pukahak ni dia punya berdasarkan hadis saja amalan pada sahabat pun dia tinjau tengok itu macam ini. yang mana kita boleh? yang ayah ni lah ha jadi macam tu macam mana nak gilirkan dia jadi banyak boleh soalan Ini tanya maknanya air yang telah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib muka kali pertama tangan kanan kali yang pertama tangan kiri kali yang pertama enggakdelah sebab boleh tak ada beza dah sikit dengan kaki pada basuhan pertama kanan dan kiri air yang balance tu tak boleh ditadar dan dipakai boleh tak boleh tetapi kalau air tu basuhan kedua boleh ditadar boleh dipakai kali kedua kan, kali pertama buang kali kedua basuh tadar nak pakai balik itu basuh ketiga atau nak pakai balik itu basuh tangan dan air yang boleh Pasal air tu dia bukan jadi muslamat dia dah kewajipan bahasa tu dah hilang bahasa pertama tu dah wajib bahasa kedua tu sunat jadi bahasa yang sunat air tu dia tak jadi ustamah tapi tak adalah orang tadah pun kan memang ini saya nak bagi contoh aja misalnya orang tu dia tak dari sangat dia nak tadah juga boleh dia tadah dia pakai dia boleh dipakai itu bahasa muka yang ketiga dan juga boleh dipakai itu bahasa tangan yang pertama yang wajib pun boleh Hukum untuk itu. Tapi kalau pasal pertama tak boleh jadi mustaman. Faham eh? Tidak. Eh? Habis kali. Dalilnya ialah suci. Dalil ia suci adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Jabir bin Abdullah dan orang katanya jaa Rasulullah SAW. alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqilu fa Pasalba minudu ihi alaiya. Asalasalang datang menjelaku untuk bertanya kan keadaan ku. Ketika itu aku sakit dan tidak sedar. Lalu baginda berwudhu dan mencurahkan air wudhunya ke atas ke atas aku. Sekiranya air wudhu tersebut tidak suci, nescaya baginda tidak akan mencurahkannya ke atas ku. banyak air baik. Nabi wudhu bukan nabi sembuh kadang air itu suci air ya? itu najis tak suci tak boleh dia melumuri mm, badan dengan najis ataupun menyiram badan dengan naj, najis dengan sengaja haram pun boleh saya tanya-tanya ambil daya jauh-jauh kakak badan nak ambil kencing kakak kaki ya haram pun <cinema> boleh haram lah mana tu orang pernah cinta kan ambil <pencil theme> <esten> <NXT> <stopagus> haram pun <también>. boleh <com> Jadi itu menunjukkan bahawa Air bekas basuhan hudud itu suci Maksudnya Nabi sembuh air itu dekat sahabat. Kalau air yang lepas basuhan hudud itu Bagi jadi najis maknanya Nabi tak akan sembuh Maksudnya tak boleh orang kita uh, Mencurahkan najis kepada orang pun. tak boleh Sebab ambil najis sapu ke orang lain pun haram pun boleh Tak buat kat badan sini dia bawa kat badan orang lain Nak ambil air balik dengan orang Tuhan Haram pun boleh Tak boleh tapi masa di sini nak tunjukkan air eh, itu suci dia Tapi tak men tak, tak menyucikan Macam mana? Ha, saya pun masih kemaksudnya Itu maksudnya Keuasan dua pelah dengan kurang dua pelah Dengan seri-kurang pelah Macam mana kalau kita, manis, kita Air yang banyak tak sepuluh Saya pun masih Hukum air yang mengalir Dia suci ha. Nanti ada lagi Air bertakung apa hukum dia Air mengalir apa hukum dia Air bertakung kurang daripada dua pulak apa hukum dia Air yang bertakung lebih daripada dua pulak apa hukum dia Banyak mana dua pulak apa Masih nak hukum nanti kita insya Allah Paham raya wan Ini balam bab ni Mata Syafi agak terlalu detail sikit dalam bab bersuci ni mazhab syafi'i dia terlalu ketir sikit ni korang maknanya syafi'i syafi'iyah syafi lah ni kena untuk terfokus lah ok yang pertama tadi air ustaz air yang telah digunakan untuk membasuh basah yang wajib dalam hidup dia jadi suci dia, tapi dia tidak boleh memucikan kadang-kadang boleh minum pun boleh misalnya sebelum orang tolong saleh orang orang senyaman ni dulu persoalan pertama kita macam cecah hebat dadah air dia minum boleh sahaja cecih dan ni tak boleh menjiam tak ada dalil dengan untuk sudahlah cukup pasal wajib dalil ia tidak mengencikan ha dari suci dan yang nak sembur sebab cecih dalil dia tidak mengencikan hadis riwayat muslim ibrahu hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam la yatathilu ahadukum fil ma'i adaim ay raqib wa huwa janib ya abah hurairah kayfa yaf'al qala yatanawaluhu tanawulan janganlah seseorang man kamu mandi di dalam air yang bertakuh iaitu air tenang yang tidak bergerak sedangkan ia berjunub Lalu para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah Wahai Abu Hurairah, bagaimana Ia hendak dilakukan Yang ini mandi dengan air sebut Jawab Abu Hurairah, ia menyelam Dalamnya dengan satu selaman Sekaligus Jadi maknanya Kalau ada air bertakung Nabi tak bagi kita Masuk dalam tu. Kalau kita masuk dalam tu Dalam keadaan berhalang besar Air tu pun akan jadi nadis Kalau kurang daripada dua belah Kurang daripada dua belah Jadi macam kita, cara dia? Buatlah kereta Masuk Bila badan kita mencecah air tu ya Sekali masuk dalam Suci lah kita Kalau kita masuk Tompat kaki dulu Kaki kita dah manjas Air tu kena guri kita Air tu dah jenis Dah tak boleh basuh guna yang tak guna yang atas tu lah Faham tak? buat ada gambaran tak? Nabi kata air bertakung jangan kamu Mandi dalam tu Hanya mandi wajib lah Nak katak hadas Jadi dia ada ada kolam ada tap Kat dalam rumah ada tap kan Lepas tap tu Dia pun tak air Menuh Dia pun nak mandi wajib Dia pun masuk dalam tu. Di, tu Dia ambil air tu pun Mandi tak boleh once dia masuk je air tu jadi najis sebab badan dia najis secara ma'alwiah secara ma'alwiah badan dia berhadas besar jadi dia masuk sekerat lepas tu air yang kena pada badan tu pun dia najis ha. kecuali dia ada dia ada muat ke tak, dia, tak nak berapa. <laughs> <laughs> kecuali kalau masa terijian tu dia masuk sekaligus zaraf dia keluar boleh dalam masa satu pergerakan, air itu boleh mungkin besar kot, batas dia besar kot suming mini semimpul pun kot air itu mungkin Tak lebih dua bola kot dia lebih dua bola, takpe takpe lah apa dia masuk dia maknanya ada air yang bertakur sekali gus selam boleh, apabila dia masuk suara betul-betul tidak, betul-betul ambil air tak boleh lah pasal air itu otomatis dah jadi Air itu bila dia bila dah kena bahagian yang lebih terpadang kita, dia jadi ustamah. Sama lukuk tu je lah. Jadi, sebab tu dia kenal. Bila sekaligus tu, hilang. Air tu tak sempat jadi ustamah lagi, dia dah suci lah. Dia keluar-keluar dah seci. Ha. Sekaligus. Maknanya dia terjun, sekaligus lah. Kepanya tu. Kepala duduk ke, tangan duduk kaki duduk ke Yang penting, dia satu pergerakan Macam ni nak kita ambil duduk pasal tangan Bila kita ambil duduk pasal tangan Masa buat ni 4 jam ni Satu orang yang ambil air dalam gayung Dia nak ambil duduk ya. Satu gayur Satu gayur ni kurang dua bola lah Jadi dia nak berhutu Boleh tak dia celok? Boleh tak dia celok? Ha. Boleh ke boleh? Kenapa tak boleh? Kenapa boleh? Okey, dengar ni Bila dia nak masuk muka Ni kita tolak lah yang senang-senang yang senang -senang lalu Kita yang wajib air itu gayung dia keluarkan dia tepi dia celup pakai tangan boleh pasal apa yang sekali dia nak basuh apa? Muka. dia ambil air itu dua tangan lah dia celup pakai dua tangan dia keluarkan air itu dia basuh muka satu kali ataupun dua kali, dua kali tiga kali lah tak kira lah lepas itu sekarang kita dalam mana? Lah. Kalang gila tangan Bila dia nak basuh tangan Dia tak boleh celok lah Kalau dia celup tangan dia Dalam gayung tu Bila dia masuk Habis air tu Jadi mustaman. Pasal air tu Sudah dianggap Membasuh sebahagian daripada Tangan dia Masuk semua kan Kalau semua gayung Dia gayung mustaham Dia masuk semua Jadi kalau dia masuk Zup sekali macam tu Ini dia masuk Gayung kecil kan Jadi dia masuk di tangan Air tu habis Semua jadi mustaman tak boleh guna lah untuk basuh yang tak siku kat apa ni pergelangan kat atas setakat mana yang dia masuk tu? setakat mana yang dia masuk tu habis ada ni ustamah yang balon ni dah tak boleh pakai kena ambil air bahu tetapi kalau dia niat etirap niat etirap ni niat jadikan tangan sebagai penciduk. nama dia niat etirap masyarakat mayu niat jadikan tangan sebagai gayung dia boleh celo bila dia niat ikhtira, dia niat jadikan tangan dia sebagai gayung Maksudnya dia basuh lagi, basuh tangan Tapi niat sebelum celup Sebelum celup, sudah kena niat Niat je lah nanti aku nak jadikan tangan tu sebagai gayung lah. Bila dia celup, maka boleh dia keluarkan air tu Jadi basuh tangan dekat luar Itu boleh Rasuhan pertama yang kedua tak payah niat dah yang kedua dah tak, tak wajib lah ha, tak, tak niat pun lepas tu kanan pulak ha, yang kanan eh, yang kiri pulak pun kena niat ikhira lah. untuk pasuan pertama tak niat habis ustaz malaya tu orang kayu surat so, nabi dulu satu mood je satu moodnya mana yang tu je macam mana je tak boleh jadi kalau dengan sistem celup ni cara dia untuk tangan kiri basuhan pertama pun Kena niat dia. Niat ikhraf, celup, ambil air keluar Masuk basuhan pertama, selesai Lepas tu nak buat yang keluar, tak boleh tak bunyi Lepas tu nak kepala dan, lah. Kepala celup, tak boleh niat Kepala, ambil lah, celup je Basuhan kepala, kaki pun sama boleh nak ambil Luar, Ataupun nak pegang rayu, nak ke kaki pun tak apa Kalau ada air basuhan pertama tadi Sama dia muka, dia tangan rumah Recik masuk dalam Yayong tadi Yang tak suka dia bolak Kok pun Ha? Siapa kita mesti tamahkan tangan? Air yang digunakan untuk membasuh anggota yang wajib dalam udu maknanya muka kali pertama tangan kanan kali pertama tangan kiri kali pertama kaki kanan kali pertama kaki kiri kali pertama air yang tengah basuh muka wajib tu merecik masuk dalam gayung yang kita ambil gayung kebali yang mana tak cukup dua pola yang penting ini tak cukup dua pola merecik masuk muka ni apa? mustaman siapa kena mustaman kan kan? Eh? ni takde mana lah, angkat-angkat nak tengok macam ni siapa kata tu takde apa-apa tak apa kalau kau pergi mana-mana pun semua angkat-angkat mustahamal tapi hukum dia dalam bahasa dia dia tak jadi mustahamal dia tak jadi mustahamal dia hanya akan jadi mustahamal kalau dia berubah warna, bau dan rasa Habis tu start, air tu mana ada warna, mana ada bau, mana ada rasa Betul? Kita ada orang muka, air tu mengecik, rasa dalam Air tu mana dalam? Air yang sama, mana ada bau, mana ada warna, mana ada rasa Macam mana kita nak tahu air yang mengecik tu mengubah warna, bau dan rasa air dalam kayu Jadi ulama kita, kita kena kiaskan. Anggap Air tadi, anggap saja Mempunyai bau yang sederhana Tak terlalu bau, tak terlalu tak bau Ambil yang sederhana, anggap Ataupun anggap air itu Ada color, ada warna Tak terlalu pekat, tak terlalu cair Tapi tengah-tengah Ataupun anggap air itu ada rasa Tak terlalu rasa kuat Ataupun tak terlalu tak ada rasa, tengah-tengah Sekiranya jumlah air yang merecik masuk dalam gayung atau bali jadi itu, kalau biasanya dia ada rasa ataupun ada warna ataupun ada bau, berubah tak air itu? Kalau banyak berubah takut. Kalau sikit, tak berubah takut. Ha, jadi kalau istihad, kau betul tak berubah pun 2-3 detail saja maka dia tetap mutlak boleh pakai tak jadi mustaham tapi kalau banyak sangat aku encik orang pun ish dia banyak-banyak encik ni ni kalau ada bau atau ada warna aku rasa aku berubah ni eh. pakai jadilah mustaham tapi ni susahnya kerjalah <laughs> pening kepala ini, kerja ni memang bab, -bab ni mazab syafiak tak detail sangat mazab lain tak ada bahasan dia sekejap dia ambil Ha. Jadi la masa tu tu. Ha. Teknik macam tu. Hmm? Macam tu. Ha. Ha. Jadi kat dia bau macam gayung tu jauh lah. Ha. Ha. Masa kemudian dia bunyi benda. air dia macam Ha. Ha. Dia dah sikit sebab Okey, dengar ni Ambil gayung, satu gayung air. Lepas tu dia kan dia ambil gayung tu, okay. satu sampai tu ada tu Tak silap. Pasang muka Masuk ke perigi. Okey, dah. Okey, dia ambil balik gayung. Okey. Ambil gayung untuk untuk pasang pula. Ha. Ha. Pusing ke es. Apa de, Air air air gayung tu apa ha. ni? Ya. itu lagi lah tak ada masalah bisa tengok lah kita tak ada masalah faham? itu lagi safe lah. dia ada banyak cara jadi cara cara orang bodoh dalam ni, kalau kita nak celup sunah letak gayung tu belah kanan kalau kita nak celup sunah letak gayung sebelah kanan tapi kalau kita pakai rotak lah ya. ya, dia nak tuang-tuang yang ada bumbu corok pun kan sunah letak sebelah diri bila habis dia bersuang tuang bila lengan kiri, letak pada tangan kanan, satu muka. Bila dah jenis cecup, sungai letak sebelah kanan. Detail dia. Plan buat, selesai. Dan apa sungai ada, Nabi wuduk satu mud air ya, satu mud 975 g. Dari mana air? Air mineral, habis ke? Sebutlah. Ha. Ini nama tulah kan? Nama tu saya ni Yang tu eh, lebih kuat dengan keren beliau Lebih sikit je guna ni Ambil minum ha, Macam? Nak try? Nak tengok? Nanti kita akan buat Allah. insyaAllah ha. tak, tak kira Air tu bila diambil, ambil Bila yang dua pelaga tak dua pelaga Dia sendiri dah jadi Kurang dua pelaga dia yes, ni, dah jadi kurang dua bola Bila dia dah terpisah daripada Walaupun tu dua, dua bola Atau kurang dua bola Tapi dia jadi pisah kan Dia akan jadi kurang dua bola Dia, dia hukum dia sendiri Tak tak Dia yes, ni. Tapi kalau macam air kau dekat bola Ambil tuan dalam bola Tak payah ceduk-ceduk lah. Ini jenis Mungkin dekat Jual ke sekimak ramai orang lah Penuh nak buat tu kan orang-orang nak selesai ambil air tu bayang Bawa air tu ingati nak duduk Haan Ah, kita tak terpisah Jadi air tu hukum tu korang lupalah Tapi kalau memang Lain geliwan tak ada pola Memang ambil duduk itu cukup kosong ke jatuh balik ke macam mana pun ada apa Jadi berubah Duduk dalam tandas Duduk dalam tandas makro Bukan dan harap nak baca dan melapaskan nama nama Allah tak boleh bismillah tadi baca nama Allah kan eh. doa pun tadi baca sebab lepas dah keluar maka lah sebabnya jangan dan landas landas yang besar yang penting landas satu bumbung tempat tu di menegang untuk buah yang kecil eh, satu bumbung walaupun dia yang hotel <tai> dia yang <tai> besar dia dia yang besar jadi uh, tak, tak uh -huh. uh -huh. dia agak nendes, nampuah, begitu. Dia mana wajib eh. Ini Masalah mana wajib? masalah money-wajib jadi bila dia dah tengah-tengah dia sah money-wajib je tapi orang kedua tak boleh pasal air tu dah jadi ustaman kalau kurang dari dua bola. Okay. Dia, dia, dia anggap sekarang ni macam air tu dah air tu dah kena tak, tapi kalau if dia find out nanti dia keluar pada sair tu dia tengok alamat ada tempat tak kena Dia kena cari air lain basuh tempat yang tak kena Pasal alamat, ni kat tempat ni tak kena lah pasal ni kan Ataupun ada seletik juga apa-apa yang lain terus, tak, tak kena air. Dia kena cari air lain yang suci basuh je tempat tu Tak payah nak balik semula tu basuh boleh buat tu kan basuh boleh buat Ha. Tapi, Jukurlah. Jukurlah. Adik ikan, Jor -Jor. Ah, Tapi lupa lah Ada ikan dalam tu Angkap kau tu goreng <tuk> <tuk>. Setelah benda yang berada di dalam air Tetapi tidak mempengaruhi bau warna dan rasa air itu Suci Ada apa pun benda tu tapi tak mempengaruhi Saya tak -tai -tai ikan ni Saya tak, ikan ni, tak ikan ni gerak Saya tak menengah Tengoklah dia berubah yang penting tu, kaedah kuliah Tak berubah warna, barukan rasa Walaupun lebih dua pola Lebih dua pola pun, kalau berubah Baru, warna rasa, dia habis ada Masa macam jatuh Najis misalnya dalam Air yang lebih dua pola Habis bau, air jadi bau Bau tair kan, tak ada bagian, lah. Dua pola ni Ni syarat tak Tak berubah Panjang Man. kan? Dari ha. pasal ha. Sekarang okay. ni ada ha. yang berbahagia Bilik mandi dengan kandas kan Ada contoh lah Kita dah buat yang Bilik mandi dengan kandas Tapi contoh anak kita Dia kencing dalam bilik mandi Dia buat semua. tak ada jelas Hukum ni masih boleh mandi Dia kencing dah Dia kencing tadi mana dia telah hukum ni makroh kencing di dalam bilik mandi hukum ni tapi ulamah kata zaman dulu ni hukum sebab zaman dulu dia punya bilik mandi dia orang air tak mengalir tak, takut dan sebagainya tapi sekarang ni orang kata dah sophisticated sikit lah kan dah lapar tulang pancing tapi tetap benda tu akan jadi bilik mandi satu orang tu kencing dalam meci pun meci tetap mesti dia tak kita tak berubah dengan satu perbuatan orang terhadap tempat tu Akan berubah tempat tu, tak ada Kalau dia bila mandi, walaupun kita kencing tu, dia tetap berubah Kalau di masjid pun kita kencing tu, dia tak dia menjil Tak berubah tempat tu, disebabkan perbuatan ha, Jadi walaupun ada nak kita kencing dan mandi Tapi kita ambil uduk dalam bilik mandi, boleh sama Yang makroh ambil uduk dalam tandas Tempat kita, memang khusus tempat tu kita Poin kecil dahulu yang besar dalam bilik mandi boleh jawab azar Boleh jawab boleh budi semula mandi tak boleh Yang tak boleh Tandas saja Tandas tempat buang air kecil yang terbesar Kalau bilik mandi sekali dengan tandas Kalau kita ada hail ataupun benda yang Menghalang Dia hukum sekali Tandas Tandas Mandas. Kalau, Mandas. kalau bilik mandi Benda halang tu, Dia boder ha. Jadi dia jasin Ah, ini makanan yang semua di sini jauh ini jadi memang skali. Skali tak ada hanya lah, tak ada dari tirai ke sana tak ada. Itu tanah, tak tanah. Sikit tanah. Jadi kalau buat buahnya lah, buah yang cerah ni sih pasti kan. Ah, baik. Cik Min, Cik Min, ni kerap berapa? Hah. Di sini ataupun lagi ikat. Dua-dua. Rata dan mengalir dan harus menitik sekurang-kurangnya tiga petisan Kandungan air tak menjadi masalah Yang penting air itu rata di seluruh badan dan mengalir di seluruh badan Yang habis mandi berumur 4 pot ke kan? Mereka wajib, 4 pot Tak sampai 2 liter, air 2-2 kan? 4-3 kan? 5 setengah liter lebih Kakak lah, mandi wajib Basuh ataupun mandi ini syarat Mesti mengalir dan melitik Kalau tak mengalir dan tak melitik namanya Mengusap, dia tak membasuh dan, Kan usap kepala kan ha, Kepala tak perlu basuh, kepala usap kan Dia tak melitik, dia tak mengalir tak Besar lah. Kalau basuh, tangan, muka, kaki Mandi wajib apa semua, mesti air tu Mesti mengalir dan melitik dan menitik rasa mengalir menitik tapi tak rasa, tak boleh juga ataupun rata, tak mengalir tak menitik, tak boleh dia kena, kena mengalir dan rasa dan, dan menitik menitiknya ada balance nak nak menunjukkan dia mengalir semuanya dia ada balance, dia menitik kalau from from orang-orang tak cukup lah dia nak menitik semuanya, dia tak mengalir lah. Tapi ya, dalam sekarang, InsyaAllah Dua je apa dia? Dua je di sawah <laughs> Dalam sekarang Buddha Dalam sekarang Buddha Semua mungkin berhadapan Bagi Bangladesh, keluarga Bangladesh Jangan tahu lebih Ini masalah di luar cik Ini yang di luar cik Masalah di luar Mandi sebab ada semak. dia tu takkan nak Mandi wajib ni ada susu. ambil lulu ni ada sedikit. Satu orang tu lah dia pernah ada susu dengan sendirinya ada dia ya, angkat. Tapi dengan syarat, waktu dia mandi ada persoal tu, dia tak menyentuh kemaluan ataupun membuat perkara-perkara yang membatalkan hudu Tak ada kecil, dia tak payah berhudu lah Tapi kalau dalam semasa tengah-tengah mandi tu, dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan hudu dia, dia sentuh kemaluan dia ke, batal lah hudu dia Lepas mandi dia kenal, hudu boleh Ikut sunah tak menyentuh pun kemaluan makroh menyentuh kemaluan ni melihat pun makroh warna kemaluan sendiri melihat dan menyentuh makroh kecuali kalau nak, basuh pun lah Kada sekadar darurat saja sahaja nak panggungan makroh tapi orang pun makroh hilang nur di muka kemaluan sendiri apalagi kemaluan orang lain hilang nur di muka kita buat tu nak basuh tu kena dalam sentuh kan jadi dia-hadi nak pegang, dia-hadi nak tengok tak ada, tak ada rasan aku nak basuh dan dia akan hilang dulu kalau tengok orang lain ni punya senang dia mula-mula bersihkan dia kan bahan-bahan dia ada 4 bulan itu sendiri wajah, tapi dia tanya dia jawab bersihkan dulu yang yang selak-selak apa semua tu lah. Lepas tu berwuduk dan sunnah mandi ke solat kan. Sunat mandi ke solat. Tapi dia bolehkan untuk mandi telanjang dalam keadaan tertutup. Mubah. Boleh. Tapi mana mubah mandi telanjang dalam keadaan tempat tertutup, haram mandi telanjang tempat terbuka. Haram. Mandi telanjang tempat tertutup Bubak Ataupun dia dibolehkan Mandi teranjang Dari tempat tertutup Empat segi tu lah Dan sunnah Tutup orang Ketika mandi Pusat tu tu Betul Eh yang basah lah dia. Jadi kalau mandi wajib Mena-mena bersihkan dulu najib najis tu Kan Lepas tu Ambil udu Lepas tu Mandi wajib jalan keadaan Jangan Menyentuh semuanya Semuanya Nak pakai Sama tangan ke Kain ke Alas lah Untuk basuh, basuh Bagaian-bagaian Yang batang udu tu jadi otomatik nanti task ni dia akan bersuci ya? tak perlu menuduh ya? ha. tahu tapi kalau tengah-tengah dah buang aja budu -budu, ambil wudu, mandi wajib terkenal, terbegah kemaluan, tersentuh batal lah kena ambil wudu balik lah ataupun terkentul atau terkencing sikit lepas tu kan misalnya kan, ada bela-bela sikit kan batal lah wudu ambil, kena ambil wudu balik tapi kalau dia proses itu dia buat, dan dia duduk. Dia, dia mali wajib. Tak buat perkara-perkara yang batalkan duduk. Terus. Tak payah duduk lah. Anda pun dia akan hantar. Semua dia. Dia siang-siang dia tanya lah. Ini dia nak amalkan dia ha. lagi. Cepat buat. lah. Sampai tadi. Sampai. Sampai. Sampai. Sampai. Sampai. Sampai. Yang kedua tu belum ya? betul, betul. Tapi dah ada terangganan lah sebenarnya yang soalan Ustazullah betul-betul yang kedua tu. Hukum beruduk adalah sama dengan hukum mandi kerana kedua-duanya mengandungi makna yang sama iaitu mengangkat hadas. Hadis, hadis ini menunjukkan bahawa mandi dalam air tersebut menjadikan ia tidak bersuci lagi. Air itu dah jadi mustaham Sekiranya ia tidak memberi makna tersebut Nesejaya Rasulullah tidak melarang daripada berbuat demikian Hadis ini difahami untuk air yang sedikit Berdasarkan dada-dada yang lain Air sedikit maknanya air kurang dari dua bola Kedua, air mutlak Kita sampai yang membuat ini Kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci Yang kebiasaan air tersebut tidak berhajas kepadanya Dan ia tidak boleh terpisah Dipisahkan setelah bercampur Kemudian ia berubah dengan satu perubahan yang tidak lagi dipanggil dengan air mutlak. Seperti air teh dan air kasus. Sebab tu? Teh. Air mutlak, campur teh, campur gula dan tak ada lah pisar. Tak nak buat macam mana pun nak, nak kembalikan balik air tu. Nak keluarkan balik teh dia, gula dia, dia tak lewat pula. Ha, itu air yang jenis kedua, Ia suci tapi tidak... Boleh menyucikan, boleh minum, boleh masak Tapi tak ada minum udu Tak ada mencuci hadas, tak ada minum wajib Tetapi jika benda suci yang bercampur dengan air tersebut Mempunyai, menyerupai air pada sifat-sifatnya ha, Ini yang saya katakan ini. Air mustamal bercampurnya, air mentolak Air basuh pertama, boleh masuk dalam, dayung Maknanya sifat air lebih sama, betul Tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna seperti air bunga mawar, ha, sama ataupun bunga-air bunga mawar bercampur dengan air hendalah Indahlah uh, yang sudah hidup sifat-sifatnya, maka ketika itu, air bunga mawar itu indahlah diganti dengan bahan lain yang mempunyai sifat berlainan yang sederhana. Kita kiaskan benda itu, jadi macam benda lainnya. Jadi saya cakap juga Hiaskan seolah-olah dia ada warna Seolah-olah dia ada bau Seolah-olah dia ada rasa Yang sederhana Jangan ambil terlalu pekat kan? Jangan ambil terlalu pekat Kalau terlalu rasa atau terlalu bau Sikit je dah ubah ke kan? Ambil yang sederhana Tengah-tengah Iaitu digunakan Perahan delima ha, Ini dia beri contoh Perahan delima Untuk menentukan perubahan, perubahan rasa Anggap air itu macam Air perahan delima Dia beri contoh je ni. Uh, kemudian mujizat perubahan teguh bagi menentukan perubahan warna jadi di, warna tu air tebu bola tu, warna itu anggap tu air tu ada warna macam air tebu bola dalam ni cawan anggap benda itu mai kita buat tak selalu kat dan, dan tak selalu cair kenapa dah dan ada dan allazan bagi menentukan perubahan bau Allah azhar ni saya tak tahu ke mana dia Dalam utap ni pun dia beritahu, Ada yang kata susu. susu Susu kan Susu tu Susu budi kan Bagi mengetahui berubah bau Sekiranya Apa-apalah air ada bau lah Anggaplah, tak kira air berubah ni Contoh je Sekiranya ditakdirkan berlaku perubahan Disebabkan bercampur sebut Maka ia menjadi air yang suji Suci tetapi tidak menyucikan lagi Dia betul suci Tapi dia tak boleh ambil udu lah Sedengah air tu Ia tidak menyucikan kerana ketika itu Ia tidak lagi dinamakan sebagai air mutlak Sedangkan syarak Menyaratkan supaya air yang dibuat Untuk bersuci adalah air mutlak Faham kan? Eh? Maknanya air ni mutlak Tapi bercampur dengan sesuatu Air yang tak ada sifat, tak ada bau, tak ada rasa Tak ada warna Nak tahu macam mana berubah-ubah kalau dia ada warna berubah kalau dia ada rasa berubah tak, kalau dia ada bau berubah tak, ha, dia pergi contoh tu lah air perahan lebih air kebun dengan al ni salam alam alam al-razzan tentunya air yang ada bau lah ha, sekiranya air yang dalam kalangan tiga, -tiga ni bau warna yang sederhana bercampur dengan air mutlak tadi berubah tak berubah, kalau berubah mustahak kalau tak berubah boleh pakai kebanyakan orang dia ambil butuh baldi ayam ke baldi yang masuk semua itu bukik cik satu hantu baldi dibuang. itu kebanyakan orang faham macam tu betul tak sebab kanya semua kan sama semua ya. kan <laughs> faham eh? kan okay, ini ni nak beri hantu benda dalam ashab syafi'i mustai-mustai utak akhirin tak sering ciptal zaman-zaman 1300-1200 ni ulama' syafi'i sepakat untuk memudahkan orang awam disebabkan orang awam ni hatinya penuh sesuatu rumat tidak boleh membezakan benda-benda yang macam ni jadi pening kepada tidak boleh nak menentukan dua pola bagaimana tidak boleh nak menentukan sama ada bau dia ubah bau rasa tidak kalau dikiaskan sendiri pening jadi ulama' ulama' pun Ikutlah kawal Imam Ghazali yang mengikuti ataupun menyukai kawal Imam Malik Bahawa air itu selagi tidak ada bau, warna dan rasa Dua ke tak dua ke boleh-boleh Simple Itu ulama' mutakhirin dah sepakat. Tapi ia bukan kawal dalam mazhab Bukan fatwa dalam mazhab Dan satu rukhsah satu kemudahan untuk orang awam Fatwa yang jadi pegang bentuk dalam mazhab dia boleh pening-pening mengalami -pening. semangat itu berubah apa-apa tak tahu kan buku tak berubah apa-apa warna saya ni pening memang pening jadi ulama tak kiri cerita ni mufti-mufti Mekah dalam mana yang masih lama Kudri memang apa-apa ni Abang Alawi memang mufti Mekah dalam mana 12, yang sepakat lah kita pegang pakai Qolib Imam Ghazali. Imam Ghazali cerita dia berkata aku dalam bab ni dia kata aku lebih suka pakai Qolib Imam Malik. Walaupun Imam Muhammad Syafi'i dalam bab ni agak sulit gitulah agak agak rumit bagi orang, orang. Jadi wa ana uhibbi hadha ad-dawr aku lebih suka macam cara tu Imam Ghazali berhadap. Dalam bab ni dia kata aku lebih suka memakai Qolib Imam Malik. Oh sayang lama. Jadi mak mak pasal dia tak bersetuju dengan Imam Syafi'i Dan Imam Syafi'i dan Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i Jadi dia kata aku dalam bab ni aku lebih suka Untuk menggunakan kuali Imam Malik Itu cara ulama' Ini bukan ni Oh, oh ni ulama' tu betul ni susah ni biar Tak ada atap Jadi ulama' pun pilih kuali Imam Gazzari ni Ambil kuali Imam Malik untuk memudahkan orang-orang Jadi air selagi tengok je air tak ada bawah tu Jalas sih, beli udang tak nak puning dua kolak, tak dua kolak, tak campur, tak campur bau, tak, tak bau. <laughs> okay, siapa juga sampai empat ni? Asalah. Hah. Adik saya masih masih macam macam. Masuk Maksud basuhan pertama ialah lengkap, eh, basuh tu menyeluruh, seluruh muka muka lah. Nanti dia batas-batas muka dia Ujung rambut atas ni Sampai ujung dagu ni Ujung kanak kering ni Sampai ujung anak kering ni Dan kawasan-kawasan yang satu dengannya ni Dibasuh dengan keras sekali Tanpa mengangkat tangan daripada muka Dan setelah lengkap Baru dianggap basuh pertama Misalnya dibasuh sini sikit Dibasuh sini sikit 10 kali pun masih belum dianggap basuh pertama Selagi tak terlaku Faham? Dia yang dianggap latar tu, bila semua dah terbasuh, seluruh anggota muka yang wajib tu dah terbasuh, dah terkena air. Itu baru dianggap angkat bersama pertama. Walaupun dia tak basuh buat benda 3-4 kali. Jadi basuh ni, air yang kat tangan tu akan Selagi dia tak angkat, tak jadi musta'amat. Bila dia angkat dia daripada tak muka, air tu akan jadi musta'amat. Dia kena ambil kita ambil air kan? Masuk jangan angkat Masuk sapulah bang. Selagi tak boleh angkat Kan ni dah tak, tak pakai ni Kena sini Ini kena sini Ini kena sini Kan tak pakai masuk sini Kena sini kan Sama tu Sepatutnya Tapi Selagi Dia tak angkat tangan Dia tak sama. Dia akan jadi sama Bila dia angkat Bila dia angkat dia Tak ada yang boleh Tak kena ambil dulu Seduk lagi Atau tak ada lagi Ambil dulu Tahu ha rambut berminyak ha. Rambut berminyak? Kalau minyak tu menghalang rambut dia boleh terkena air? Tak boleh. Kalau minyak tu tidak menghalang apa, dia, air dia boleh terkena rambut tu? Boleh. Cuso minyak? Ha? Cuso minyak. minyak? Minyak dia tu okey, dia, dia tak menghalang. Kenapa? Tak tu lah gel-gel apa tu yang sebat-cebat yang... Apa ya. saja yang menghalang air sampai kepada tak kiralah rambut dia boleh ke? Jadi tak, dia... tak boleh lah selia kena hilangkan. Kena hilangkan. Hilang kan? Dia nak air dia sampai ke kulit atau kalau air mesti sampai ke rambut. So, boleh tak? Ha. Ah, puas Okey. Memutus sah Tempuan Tempuan yang semayang Belaki yang semayang Belaki, Belaki, Belaki Jadi kalau dalam sah semayang tu Kalau yang budak-budak yang belum balik tu Sepat di belakang Tapi kalau macam dia, dia panggil marahit Yang hampir balik tu boleh lah Tapi nak kata dia memutuskan sah tu Hah? Ha, ya. Baik, segala lagi. Setiap itu laki, kanak-kanak, perempuan, kanak. Tapi sekiranya kanak-kanak tu masuk juga kasar. Tak kira lelaki atau perempuan ataupun dia memutuskan saf kan. Dia hukum dia ni hukum untuk mendapatkan sahnya berjemaah Imam semayang dekat depan tu kita semayang dekat belakang tu seorang niat ke Imam sah semayang tu selagi dalam satu bangunan kalau tak di luar bangunan selagi boleh tengok Imam boleh sampai kepada Imam mendengar gerakan Imam tahu pakai Imam pun sah juga tak lebih daripada 300 hasta ke 500 hasta selalu usia dalam masjid kita yang gimana robo kan. La komedi tu komali dia tak sempat ah. biasanya sini ni. Jadi gitu aja. Apa oh. buat kan. Sah semayam jemaah tapi tak dapat pahala berjemaah. Untuk mendapatkan pahala berjemaah kena tidak lebih daripada, tidak kurang daripada tiga, tidak lebih daripada tiga hasta. Jarak dia antara makmum dengan imam ataupun sah tambah dengan sah kedua ataupun sah kekiraan dengan sah kedua atau sah keempat dengan tiga. Sekentu. Jarak dia lebih daripada tiga hasil. Jadi ada masalah budak yang duduk sebenarnya dia, dia, saya rasa tak mendatangkan masalah, tak mendatangkan sah. Yang penting yang kita nak dalam berjemah ni, sah hanya berjemah dan dapat pahda berjemaah. Kalau dia duduk jauh tu lebih boleh dikira dia sah pun senayan berjemaah dia tapi dia tak dapat pahala jemaah. Tapi kalau dia nak dapat pahala jemaah dia kena kedudukan dia antara setelah duduk tengah-tengah. yang depan tu yang dua, dengan imam. Saya yang kedua dengan hantu sama, yang ketiga dengan sagu kedua. Tidak lebih dari tiga hasrat. Untuk dapatkan pahala berjemaah lebih tiga rasa tak dapat. Kena saja-saja dia nak wayang jauh sini dia boleh rasa kan. Dia sah senayan berjemaah tapi dia tak dapat pahala jemaah. Jadi masalah budak yang memutuskan sah tu saya rasa tak masalah lah Kita cek tengok, dia kalau dia memutuskan sah Yang kita nak sekarang ni pahlawan berjemaah kan ya? Jadi tak tak, tak, tak tak mengatakan pun, sebab dia budak tu pun kejelah kan ya? Yang penting tu jarak antara kita kan, makmum yang selesai Bukan dengan imam lah Bukan imam lah jemput Kalau yang diusaha belakang dah lebih dikasih ya, tu Mana antara satu serang yang sesuai sah pertama dengan imam, imam pun jangan terlebih jika tu, ni tu pun ke dalam kita ni tak, rasa budak cik tu terses. terlebih tu, imam pun jangan terlalu jauh sangat, dengan, dengan sah pertama, tiga harca tak lebih lepas yang lain, yang kedua, jangan ukur imam, ukur dengan sah pertama dan yang saya pergi, ukur dengan sah kedua kalau ukur dengan imam, orang tak dah berlalu lebih tiga harca ke faham tu yang saya faham eh? kalau memutuskan sah budak-budak yang badai tu, orang-orang, saya cekkan tak boleh tak senang tak senang lagi saya tak ha ada senang senang saya ni dia ada kadang-kadang kan -kadang hmm, mak papa, bawa anak tak selari bawa kanan kita tetap dapat pada berjemaah pada ya. selain selain tapi kalau kita ikut bayang tahu hukum kita jangan letak lah kita letak anak, -anak kita di tempat bagi anak kanaklah yang balik dan hampir balik daripada marahik, itu boleh letakkan suara hmm. ha ha bawa anak pergi masjid betul anak tengah-tengah semayang anak tu menangis apa nak buat? jadi kita tidak boleh membatalkan semayang tanpa sebab pun harap pun membatalkan semayang fardu membatalkan semayang fardu tanpa sebab harap jadi anak menangis tu pun bukan sebab lah kita pergi semayang Kecuali anak tu nak kena patut pula Misalnya, ada pendorak lah ha, Itu boleh Itu boleh cuba membuat pergerakan yang kurang daripada 3 pergerakan betul-betul Kalau boleh, Kalau tak boleh juga sama lah, sambung boleh. lah Setakat menangis tu biar, udah tau boleh-boleh Saya juga dia sebabkan dia nak pegang cerit yang menitir kan? ha, Itu kena dan wetia. Kalau la lain. Apakah boleh sambung balik atau nak kena start balik? Itu dalam mazhab Hanafi dia boleh buat bina tapi sambung boleh Tapi dalam mazhab Syafi'i dia dalam lebihhi 3 pergerakan yang meja datang. Dia je boleh cukup boleh ke? Pakai. Kan? Tapi ada hadis melarang membawa Anak-anak ke masjid Ada hadis menyuruh Bawa anak-anak ke masjid Jadi macam mana nak Taktikkan antara dua hadis tu, Satu-satunya dengan bawa Satu-satunya bawa Bawa seperti ini di masjid Jadi ulama begitu Yang mana yang anak-anak yang dah Boleh dikontrol Kita dengar cakap Kau duduk sini Jangan main-main Semayang Jangan masjid-masjid itu bawa dia dengar seram Kalau dia tak, masih belum faham lagi Budak lagi yang dia tak faham lagi Jangan bawa Jangan bawa lagi Bukan tak nak bawa Jangan bawa lagi Ini bila dia dah Mereka dah boleh faham Dan kita kata Bicara dia dengar Kalau nanti semayang duduk dia. dan diam Dan kacau orang Ikut dia bingung semayang Duduk dan diam Itu bawa Malaysia saat itu Bawa perimut Ini dah lagi Dia datang menjerui Menjelui Pol bari sana Bari di sini Itu mengganggu Kita mengganggu Orang semayang tak boleh harap bukannya mengganggu Semua yang itu harap Tapi dia nak juga bawa Hadis kata-kata Tak mengubah Ada hadis dulu Masih kata Nak pergi sekolah Nak pergi Mati Mati Mati Macam Mati Hadis Hadis Tak ada-ada Tak apa-apa Hadis itu gimana Tak berbic Antara hadis tu. Entah kan Sekolah Kalau nak jumpa lagi eh syurga di mana masalah air apa eh dah itu dalam dalam Dia dipanaskan oleh matahari itu kan dia citer kan dan dia tak panasnya aku dia lain bunyi kan dalam bekas si semua di kena matahari dia jadi lain dia ada makhluk-makhluk apa dalam Eh, hey, ada bandar ni? Tiga ke? Nah, Haa, ada Nenek lagi Haa, sepuluh Sebelum lagi, kenapa? Saya lah sambung Dan mudah-mudahan tu, dia nak hmm. ambil lah Banyak, saya Jadi, apa yang berada di dalam terhadap yang tak berada di dalam saya Dan saya mengumpulkan, ampun, berada di dalam terhadap Kita maaf dan tentu Mudah-mudahan bagi kita taufik, dia dah amat faham, amat sampai InsyaAllah wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh takbir solat Terima kasih ya dia tu. Oh.